Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabadszellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álomvált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a félországgal osztozhatom. Kezdődik a szélsőközép. Az a szélsőközép csütörtök reggel, mindannyiunk körömére egy a telefonszám, ahol hívhatóak vagyunk, elérhetőek, és annak érdekében, hogy beszéljünk. Hívjatok is minket, a műsor rendkívül interaktív lesz, legalábbis ennek szellemében készülünk. egy 30 30 30 az SMS-szám, úgyhogy írjatok nekünk, és akkor én majd beolvasom mindazokat, amiket írtok itt a reggelben. Általában nem túl nagy az SMS-ezési hajlandóság, de hát ezen ma reggel. 06303030881. És hát egy szol szolíd reggeli téma mennyi a hazugságára, vagy mennyire éri meg hazudni. Ezt vizsgáljuk. Most furcsa mód nem a keresztény történet szempontjából, hanem pusztán a piaci valóság alapján. Ugyanis az elmúlt három évben a három nagy mobilszolgáltatót a gazdasági versenyhivatal összesen 380 millió, 380 millió forintra büntette meg hazug, megtévesztő manipulatív reklámok miatt mind a három mobilszolgáltatók -e Nényen kiveszi a részét Nincs olyan, amelyik ne hazudott volna Legalább háromszor, négyszer nekünk Úgy darabonként Legkeményebben, érdekes módon A T-mobil az beelőzi Mind a vodapont, mind a pannont Az ember meglepődik mert piaci, piaci pozícióban is Piaci pozícióban Persze. is Tehát hogy a, a, azt jól látni ilyenkor, hogy a hazugság Az milyen közvetlenül, milyen direkt módon Megy át profitba Aha, és, te, és piaci pozíció. hogy a 380-ból valami 226, egy maga viszel a T-mobil. Hmm. És az ember azt gondolna, hogy amikor. Egy céget megbüntetnek így először 100 millió forintra. Na utána nagy botrány van, kirúgják a film menedzsmentet, kirúgják a kreatív igazgatót, és azt mondják, hogy na még egyszer 100, 100 milliót bukni, áh, az elképzelhetetlen. Itt meg valószínűleg <gül> ez az a szakma, ahol, ahol dicséret jár egy ilyen típusú büntetésért. Hmm, 100 millió? Akkor, akkor ti valamit nagyon jól csináltok, akkor ti valamit nagyon-nagyon tudtok. Az az érdekes ebben a 100 millióban, legalábbis a számomra, hogy ez így minekünk civileknek, meg ennek az országnak a naív növényevő lakossága számára, ez egy ilyen nagy összegnek tűnhet. Ugye hát ilyen 300 millió forintra büntették, hát ez is ez, ez, ez nagyon durva. De valójában ez ezeknek a cégeknek egyáltalán nem olyan nagy pénz, egyáltalán nem olyan nagy pénz, ezt ők is ebből kifizetik, sőt, ha meg vannak győződve arról, hogy ez egy jó reklámstratégia, akkor beleírják gyakorlatilag a költségvetésbe, hogy hát itt alkalmazunk egy reklámhazugságot, ezért majd el kell számolnunk olyan 80-100 millió forint büntetés, de a profit az olyan mértékben fog emelkedni, hogy ez bőven kompenzálni fogja, tehát kvázi belefér. Tehát a költségvetésében meg fog jelenni ez a tétel, hogy büntetés. De senkinek nem tűnik fel három év alatt, hogy, hogy ezeket a mobil szolgáltatókat megbüntetik ilyen 50-100 milliós nagyságrendre is nem állnak le, és folytatódik. Mind, tehát, hogy valószínűleg önmagában a büntetéses, a pénzbüntetéses rendszer az biztosan nem rossz. Tehát ez a legérzék, hogy nulla hiányzik a végéről, nem? De való, hát valószínűleg egy-két nulla hiányzik a végéről. Tehát, hogy meg kell látni, tudom én a, a parlamentnek. Vagy a, meg, vagy a megfelelő kormányzati hivatalnak, hogy hát ugye ezek az összegek akkor látható módon nincsen visszatartó hatásuk. Tehát ugye Szent István volt így a, a, a különböző lopásokkal, hogy már egy tyúkér is, is komoly retorzióra számíthatott az elkövetők. levágták. <gül> Egészen konkrétan <gül> megcsonkolták. Egyetlen tyúknak az ellopása miatt, mert azt mondta, hogy olyan mennyiségű a tyúktól vajlás, olyan, olyan mértékben veszélyezteti a magántulajdonnak a biztonságát az, ami folyik, hogy, hogy a lehető legszigorúbb legdrákoibb törvényeket kell hozni. Most. Amikor az ember azt látja, hogy pusztán csak három cég, tehát három cégről van szó, akik azért jelentős szereplői a reklámpiasznak, három év alatt összehoznak 380 milliót valami, de ez legalább 10 vagy 15 ügy, tehát, hogy 10 vagy 15 alkalommal érték őket érték őket tetten, akkor, akkor értelemszerűen valamit lépnie kell a kormánynak, mert ez a 10-15-ös szám... egy adott reklámkampány, mondjuk egy terméknek, mondjuk egy dominódi csomagnak a reklámkampánya az nem egy vagy két napig, hanem általában egy fél évig megy. Tehát igazából ez a, ez a 15-ös büntetés ez azt jelenti, hogy, hogy majd minden, vagy minden második, vagy minden uh, harmadik reklámkampány az valamilyen hazugságon alapul, és valamilyen módon megtéveszti az embereket. A pénzbüntetés az biztos, hogy jó módszer, hogyha cégeket akarunk presszionálni, mert nekik az egyetlen egy érzékeny pontjuk az a pénztárcájuk, tulajdonképpen nincs is másuk. Nem, hogy más érzékeny pontjuk, más pontjuk. Tehát nincsen más kiterjedésük, tehát pénzügyi dimenziójuk van, pénzügyi vonatkozásaik léteznek, nekik másuk nincsen, moráljuk nincsen, amint azt tudjuk. Tehát ezért Igen, mert azt hogyha deresre húznák mondjuk az igazgatót, akkor valószínűleg az igazgatói pálya bizonyos szempontból leértékelődne, pénzügyi szempontból felértékelődne, valószínűleg az lenne, hogy különböző hajléktalok lennének az igazgatók, akik, Igen, akik viszony viszonylag kis összeg fizetnének, mondjuk kapnálok egy üvegbort minden nap. És, és ezért el kéne azt, hogy időről időre deresre húzzák őket. De, de a lényeg a profit és a profit maximálás az, az semmiképpen sem sérül le. Tehát, hogy egy embert mondjuk összevernek, ezért az, az nem számít. Tehát, csak is a pénz marad, de hát a, úgy látszik, hogy olyan pénz, pénzeket kell megszabni vagy meghatározni, ami érzékeny ezeknek a cégeknek. részről meg tényleg külön Tehát, egyrészt, hogy egyrészt egy hatalmas összeg ez a 380 millió. Neked. Nekem. De. de, de Elvileg különben hatalmas összeg, ahogy amennyibe kerül Magyarországon a mobiltelefonálás. Tehát ne gondold azt, hogy például Nyugat-Európában lényegesen drágább. Mert nem, mert Magyarországon így, így úgy gondolják a mobilcégek, hogy hát ugye valószínűleg az alkalmazottakat itt Nyugat-Európai színvonalon fizetik meg, millió milli költségük Nyugat-Európai színvonalú, hát miért is ne lennének az árak Nyugat-Európai színvonalúak? Nincsenek ilyen elgondolásaikat a cégeknek, nem a költségeikhez nem a az árakat. A maximális felsorfolható mértékben állapítják meg az árakat, a maximális belőle kifacsarható mértékben állapítják meg a te tűrés küszöbödet, vagy annak a, annak a lehetőségét, hogy meddig lehette belőle a pénzeket kivenni. Olyan ez, mint a környezetszennyezési díj, mondjuk amikor ezek a büntetések, ezek kirovásra kerülnek mint a környezetszennyezés. Tulajdonképpen környezetszennyezésről is van szó. Csak ez szellemi természetű környezetszennyezés, amikor hazudnak az embereknek, és akkor ezért ők elkönyvelik ezt a bizonyos büntetést. Nagyon-nagyon sok multicég van így a nagyvilágban. Mi éri meg jobban? Környezettudatos módon tárolni a hulladékot, esetleg megsemmisíteni olyan módon, hogy az ne szennyezze a légkört, ne szennyezze a talajt, ne szennyezze az óceánt, vagy pedig beönteni egyszerűen az első folyóba, ezzel egy csomó költséget megspórolunk. Hát, ha nem az első folyóba, akkor felrakni egy teherautóra és átkozni Magyarországra, és itt beönteni az első folyóba, vagy lerakni az első tanyán. Az a jó, hogy létezik kereskedelme ma már nem csak a javaknak, hanem a környezetszennyezésnek is. Tehát egy bizonyos országban betelik a környezetszennyezési kvóta, vagy mondjuk a tégvezetők abban a bizonyos országban élnek, és nem szeretnék, hogyha gyermekeik a kis erdei séta során szennyezett patakokon bucskáznának keresztül, hogy a, a, sav, a savaktól habzó kis patak felsértett lábukat elgennyesítse, ezért aztán elviszik egy harmadik világbeli országba, amely nagy örömmel megvásárolja természetesen fillérekért az adott ország szennyezését, vagy az adott ország hulladékát. Ez az úgynevezett hulladékkereskedelem. Ez ellen sincs különösebb kifogása az országoknak, vagy a nemzetközi szervezeteknek. Igen, az arról, beszélsz, arról beszélsz, hogy vannak olyan nemzetközi egyezmények, ahol a ma maximalizálták az országok a különböző károsanyag kibocsátást. viszont tehát ugye ezek a nemzetközi eg egyezmények adnak annyi rugalmasságot, hogy például mondjuk van egy ország, akinek nem olyan erős az ipara, ő eladhatja a maga kvótáját mondjuk az amerikai Egyesült Államoknak általában azért nagyon rossz ez a rendszer, mert, mert azok az országok, akiknek nem olyan erős az ipara, általában még csekélyebb a Adminisztráció, ami ellenőrzi, hogy valójában mennyi az a károsanyagkibocsátást. Tehát, hogy igazából az Amerikai Egyesült Államok, ahol mondjuk vannak komoly előírások, és, és mondjuk megvan a megfelelő állami adminisztráció, hogy figyelje a cégek ilyen irányú működését, az nem érintett hiszen megvásárolja Namíbiától, megvásárolja Kongótól a károsanyagkibocsátást, miközben ezekben az országokban meg eladják a kvótát, de közben lényegesen túl teljesítik, csak hát nincsen meg az a hivatalnok gárda, amelyik egy kis baksis ellenében ne fordítaná el a szemét mondjuk a különböző ö, ö, környezetre jelentősen káros tevékenységek felől. Na hát nem nincsen semmi okunk arra, hogy másképpen lássuk a mobilszolgáltató cégek reklam mint a környezetszennyezést, pontosan azért, mert körülbelül hasonló módon kalkulálnak a büntetésekkel, mint a környezetszennyező cégek. A kátyuk a Budapestről jelentkezünk. A Váci út, Üllői út, Fehérváli út, Szentendrei út által határolt terület járhatatlan. A főváros hídjai blokád alatt állnak. Semmilyen útvonalat nem javaslunk. A kiárási tilalom bevezetése is indokolt lehet. Fél óra múlva jelentkezünk újra a legfrissebb blokádinfókkal. De hogy is jelentkezel? A szélső közép nem a közlekedést, hanem a közvélekedést könnyíti meg. Néhány esemes. Uraim, a hajléktalanok deresre húzhatósága, husz, és az ezen történő kacarászás, valamint a We Are The Champions, mint kezdőzene, így tragikus írja a Dézsé. Nos, kedves Dézsé. A kezdőzene az az, amit a kezdővissünk, után először hallasz. Tehát az nem kezdőzene, amit akkor raknak be, amikor mi kiszállunk az autóból. Az nem kezdőzene, amit ami után azt hallott, hogy kezdődik a szélső közép, érted? Az a kezdőzene, ami a kezdődik a szélső középes, vis, tudod, amikor kettődik a szélső közép, után hallasz először. Tehát a mai nap konkrétan a tancsapda volt a kezdőzenénk. Ami pedig a hajléktalanok deresre húzhatóságát illeti. Szerinted mi a hajléktalanokon élsz előttünk akkor, vagy pedig ezeknek a cégeknek a tragikus, vagy hát inkább úgy fogalmazhatnénk, hogy gátlástalan működésén azon, hogyha máshogyan akarod őket presszionálni, nem a pénztárcájukon keresztül, akkor strómanokat fognak odaültetni, akiket majd büntethetsz, de ezzel sem a céget presszionálod, hanem egy a cég működésébe belekalkulált folyamatban veszel részt. Jó, hát ez tényleg nagyon durva, de ennyire, ennyire nem lehet félreérteni hát érteni szerintem. Ez, ez, ez ilyen rossz hiszeműség. Nyilvánvaló. félre. Hát ez, ez, ez egy hirtózatos prekoncepció, tehát ugye, yeah, yeah. jó nézed, hogyha így hallgatod a műsort, úgy sem fogunk tudni megfelelni, és a Viab The Champion, tehát hogy alapvetően így, ő úgy hallotta ezt a dolgot, hogy mi beraktuk a Mi vagyunk a bajnokok című dalt, és utána azon röhögtünk, hogy, a, hogy mi a bajnokok, ugye azon röhögünk, hogy, hogy a, majd a majd, hogyha bennünket az állam, miután mi nagy mobilszolgáltatók is vagyunk, <tos> aziban, ha, ha már bajnokok is, hogyha az állam próbál próbálna megbüntetni, hogy deresre húzott, akkor majd mi fogunk uh, hajléktalanokat szerezni, akiket majd helyettünk deresre húzatokat. <gül> Tehát, hogy ennyire, ennyire nem, nem, nem mozoghatunk két uh, univerzumban, a verbalitás két különböző, vagy a megértés két különböző univerzumába. Sziasztok, írja Lui. Tegnap előtt délután töltöttem fel a T-Mobile kártyámat. 8 SMS-t uh, küldtem, azt is nektek. <gül> Valamint két perces két darab két perces telefon bonyolítottam le, ezzel le lement a 3500 horint feltöltésem. Talán még ez az SMS kimegy. Lehet, hogy mi fizetjük meg a büntetést, írja Lui. Hát interneten lehet még SMS küldeni? Lehet, hogy azt kell ajánlani, mint alternatívát. Igen. És akkor Fiola is bajban lesz egyébként, de nem tudja beolvasni egyébként a, a, a, az SMS írónak a telefonszámát. A Vodafone az előfizetéses tarifasomagomat, amit 5 éve fizetek, nem túl kezvező, 45 per 32 forintos percdíjjal 2007 első hó elsőjei percalapú alapú elszámolásra változtatták egyoldalúan. A perc alapú díj egy megengedett hazugság, amely elérhetetlenségének belátásához, amely elérhetetlenségének belát, belátásához maximum 90-es szükséges. Ha értem, tehát hogy nincs lét, nem létezik ilyen. 90-es IQ-val bárki belátja, hogy ilyen nem létezik. Ezért sem lép felel semmilyen állami hatóság, de nem az iq miatt. Hát fellépnek ellenük, és, és néha ilyen összegekre büntetik őket, mint amik elhangzottak 10-20-50-100 millió forintokra. Aztán Emlékezzünk meg, mert hát tegnap befejeződött a, a nemzetközi futballélet egy újabb jelentős fordulója, ne, hiszen, hiszen kialakult esetben. a Bajnokok Ligájának 8-as mezőnye. Ami, ami nekem érdekes, hogy te láttad a Real Madrid meccset? Láttam részleteiben. És Igen. láttad a gólt, amit a Real lőtt a végén? Láttam, amit kezezés miatt elvettek tőle. Szerinted az kezezés volt, szerintem ilyen gólokat simán megadnak tömkelegével. Szerintem egyébként nem is tudtam volna elkerülni, hogy kézzel hozzányúljon. Tehát nézd nem azt kell nézni. Azt szokták mondani, hogy a kéz érintkezik-e a labdával, hanem azt kell nézni, hogy a labda keresi a kezet, vagy a kéz a labdát. Ezt szokták mondani, hogy így hát kell. A combjára pattant, a combjára pattant is igazából. Ja, vagy meg, vagy inkább így a hasára, vagy hova pattant, de tök mindegy, mert a csávónak le volt szorítva a keze a teste mellé, tehát most, érted? Sajnos nem lecsatolható a keze a Sergio Ramosnak, nem tudja elrakni. Ezért aztán kénytelenségból ott volt a keze. De általában azt szokták nézni, hogy a kéz keresi a kézmozog a labda felé vagy a labdamozó a most ebben az esetben teljesen egyértelmű volt a helyzet, le volt szorítva a keze a Sergio Ramosznak, és a labda oda pattant. Én nem érdemelte volna meg a Madrid, hogy tovább. Valóban nem, jó, jó, én utálom a kapellót, én például szívből Gyulalő, az nem És utálom. egyébként, de az a gól az megadható volt. Hát abszolút, és ugye nekünk van egy régi keresztes hadjáratunk, ami sokkal kisebb reményekkel kecsegtett, hogy valaha is sikerre kerüljön, mint mondjuk a gyerek keresztes járat, tehát, hogy még annál is rosszabbak az esélyei, mint egykor 700 évvel ezelőtt, vagy 800 évvel ezelőtt, amikor gyerekeket küldták Jeruzsálem ellen, Ö, mert nekünk meggyőződésünk, nagyon-nagyon erős meggyőződésünk, hogy a nemzetközi futball az olyan válságban van annak köszönhetően, hogy nem engedik a videóbíráskodást, amit, amit kizárólag a sportsajtónak a alantas, lakány némasága az, ami elfed pillanatnyilag az emberek szeme elől. Néhol-néhol áttüremkednek a csalások, amikor egyértelművé válnak, például ugye a Juventus esetében, amelyik csapatot száműzték is a a, a illetve a nemzetközi kupaporondról, mert bebizonyosodott, hogy manipulálja a játékvezet, őket. említsük meg is mindjárt az ácsimilán csapat. csapatát. Vagy említsük meg az Ácsimilánt, vagy, vagy, vagy hát beszéljünk arról, hogy Angliában is folyamatos eljárások vannak, különböző futball, illetve uh, menedzserek ellen uh, különböző manipulációk, játékos eladás manipuláció, meccs manipuláció kapcsán. Ugye egész egyszerűen a nak van ez a zseniális megfogalmazása, hú, uh, szenvedi csérlek, de, de ez a kereskedelmi médiában, ha valami, akkor ez belefér. Ez a brand. Hogy, hogy, hogy tényleg, hogy milyen a futball, meg a futballbíró viszonya a játékhoz, hogy nézzünk egy meccset, és egy milliárd ember látja azt, hogy, hogy, hogy mondjuk szabályos volt a gol, vagy egy milliárd ember látja azt, hogy nem volt szabályos. Ki az, akinek a kezébe odaadják a döntési jogot? Az egyetlen ember, aki ezt nem tudja megnézni, aki egyetlen egyszer tudja megnézni, valószínűleg 30 méterről látja, és nem tudja megnézni az ismétlés. Nem tudja megnézni 15 különböző szögből azt a helyzetet, amiből aztán kiderül, hogy les volt-e, 11 tizenegyes volt-e, kezezés volt-e. Ő megvan a lehetőségétől, nem úgy, mint abban a pillanatban, abban a másodpercben világszerte 1 milliárd ember kidönt arról, hogy valójában megadják-e a gólt, les e vagy 11-est adnak-e. A bíró, aki nem nézheti vissza, aki nem használhatja ezt a technikát. Tehát van egy technika, amit nem használunk, az embereket frusztráljuk ezzel, hogy folyamatosan megmutatjuk nekik, hogy hogy kellett volna a bírónak dönteni, mégis a bíróra bízunk a döntést. Hát előző évben az Ácsimilánnak nem adták meg a Szevcsenkó szabályos gólját, most ebben az idényben a Real Madridnak alapvetően befolyásolja a bíróknak a ténykedése az, hogy, hogy mi lesz a végeredmény a bajnokok ligájának, és ez nem igazán tudjuk és értjük, hogy kinek jó. Igazából senkinek, Ö, leginkább a futballmafiának jó, amelyik ilyen módon nyomon bele tud nyúlni a mérkőzéseknek a kimenetenébe. Egy ünsor, amiben ön nem szólhat bele, mert mi mondjuk meg a frankót. Na, ezt már végképp nem. Várjuk hívását. 22 34 88 1 Beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. A, nem. a kérdések jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. SMS írónk írja. Hajléktalan ellátásban dolgozom, mégsem zavartak jelentés. Kis barátunknak biztos ingyen van az SMS, legalábbis azt mondták neki. <hállt> <hállt> Ti vagytok mostantól? Isten király. Ja, mi vagyunk, de már csak hat napon keresztül, úgyhogy <coughs> kapja rádióthoz és hallgassál minket. Sziasztok. Aztán jön vissza a fiala, jön vissza mondjuk a fiala. el, mint hát, közérdekű információt. Világos. Sziasztok, a Reál kapott egy Kabu 11-est, azért azt ne feledjük el. A videó elrontaná elrontana a futball egyik varázsát. Mi a futball egyik varázsa az, hogy a Real kapott egy kamut 11 est ezzel visszahozta a sírból a meccset nekik a bíró, majd pedig a bíró elvett tőlük egy szabályos gólt, amivel tovább jutottak volna. Ezt nevezzük a futball egyik varázsának? Ezt nevezzük? Ez a varázsa a futballnak? Mert ha ez a varázsa, akkor szerintem hagyjuk, hagyjuk abba ezt a sportot, hogy futball. De tényleg, felejtsük el, mert hogy ez a varázslat benne, hogy állandóan belenyúlnak a meccsekbe mindenféle infantilis hibákkal, nevetséges tévedésekkel, és még ott vitatkozik a bíróval a játékos, ő, és már a világon mindenki tudja, hogy a bíró tévedett, kivéve a bírót, aki tartja magát ahhoz, hogy, hogy ő jól ítélkezett. Ez a varázslata a futballnak? Na ne! A Münchennek sem adtak meg egy 11-est, ezt, ezt többen is felhozzák. De jó, de most ez nem érve a videóbíró ellen, ez érve amellett, hogy a Bayern München megérdemeltei jutott tovább, amit a Robi Álmondot, amiben én meg nem akarok állást foglalni, mert annyira utálom kapellót, hogy én az objektivitásra nem vagyok képes pillanatnyilag a reál esetében. Az miatt vagyok szomorú egyébként nagyon most, momentán. A videóbíráskodás a játék folyamatosságát tenné tönkre. Nem beszélve arról, hogy ez komoly technikát igényel. Hogyan tudnák bevezetni a kőgazdag magyar csapatok? Üdv, Matyko! Hát uh, most... Lehet, ahol nincsen pénz, ott nem kell bevezetni. Tehát nem biztos, hogy kötelezővé kell tenni, de ahol megvan az adottság, például mondjuk egy bajnokok ligája meccsen, ami 16 kamerával van közvetítve, vagy 24 kamerával, hogyha éppen mondjuk egy nagyon nagy derby, mondjuk egy bajnoki döntő, 24 kamerával, és van, azt tudni kell, hogy van egy negyedik játékvezető. Tehát létezik egy negyedik játékvezető, tehát plusz pénzbe se kerülne, hogy az az ember, aki negyedik játékvezető is, különben ott ül egy tévékészülék mellett, az időről időre, és amikor azt látja, azt látja hogy nagyon-nagyon hogy súlyos hibát követel a bíró, mert nem lát egy nagyon súlyos szabálytalanságot, alattomosságot, amiért piros lap járna, nem, nem jól ítél meg valamit, hogy gol vagy nem gól, vagy nem jól ítél meg egy 11-est, akkor hát látjátok a bírónak a fején, ott van a rádió, és így szólna neki, hogy vond vissza ezt az ítéletet a visszajátszás alapján nem ez a helyes. Ennyit kéne tenni a játék folyamatosságát, semennyire sem zavarná. És, és a másikban a játék folyamatosságával kapcsolatban, szerintem a játék folyamatosságát az is zavarja, hogy a folytonos tévedések miatt a folytonos Hibás ítéletek miatt, meg a bíró megtéveszhetősége miatt a játékosok állandóan cirkuszolnak. Egyrészt cirkuszolnak, hogy ne így ítéljen, ítéljen máshogy reklamálnak sok esetben jogosan, más esetekben meg földobálják magukat, mert tudják, hogy a bírót meg lehet etetni, mert a bíró nem használhatja a videó intézményét. Hogyha a bírók használhatnák a videót, nem lenne érdekük a játékosoknak földobálni magukat, nem lenne érdekük megjátszani a szabálytalanságokat, nem lenne érdekük eljátszani azt, hogy ők most 11-est 11 kell, hogy kapjanak, mert szabálytalanság érte őket a 16-os Hát meg lényegesen, lényegesen jobban vigyáznának egymásra is, hiszen senki sem kockáztatná, meg például, hogy úgy menjen felfejelni, hogy mindjárt kirakja a könyökét és letaglózza a másikat, a mert abban a nem... tisztaságának, a játék korrektségének, az ítéletek korrektségének mindennek jót tenne még a játék folyamatosságának is. Valóban, különben az UEFA is azzal az érvel utasítja ezt el, hogy azt mondják, hogy a futballnak egységesek a szabályai, a burundi negyedosztálytól kezdve a, a nagy FIFA bajnokságoknak a döntőjéig, mint például mondjuk az UEFA, mondjuk az Európa döntőjéig, vagy, vagy mondjuk a világbajnoki döntőjéig, de, de kérdezem én, a jégkoromnak egységesek a szabályai? Mert Amerikában, az NHL-ben van videóbíró. Szerintem Magyarországon nincsen videóbíró a magyar bajnokságok Mégsem mondja senki azt, hogy nem egységesek a szabályai a jégkorongnak, és senki nem mondja azt, hogy a jégkorong sport az tönkre van téve, mert az nhl be videóbíró van, és Magyarországon nincs, és emiatt az egész jégkorong az értelme értelmezhetetlen, nézhetetlen, uh, varázs nélküli sportág. Nem igaz, nem az. az azért, mert valahol nincsen, és... Uh, most könyörgöm, nem ugyanazok az adottságok. Hát világos, hogy egészen más mondjuk az Arsenálnak a gyepszőnyegén játszani, mint mondjuk a megye háromban a múri pályán, ami 60-szor van felszántva és nincsen rendes és tele van göröngyel, teljesen mások az adottságok. Hát világos, hogy egy, egy futbalista nem tud ugyanolyan teljesítményt a Móri negyedosztályban, a gyepen nyújtani, mint amit mondjuk a Wemlinek a gyep Mégis nem mondjuk azt, hogy mások a futballnak ezáltal a szabályai. Világos, hát ahol mások a körülmények, mások a körülmények akkor mások a körülmények, de ennyi. Na jó, ennyit talán a futballról. Toplistánk jön, következik top listánk, már a készült toplistánk, mely a tíz legnagyobb hatású magyar politikust tartalmazza, mégpedig a rendszerváltás óta eltelt évekből. Tehát most fog következni az a tíz magyar politikus, aki a mi szubjektív megítélésünk szerint a legnagyobb hatással volt, most, hogy aztán ez a hatás jó vagy rossz, azt majd döntsük el együtt, a magyar politikára, a magyar közéletre, a magyar hétköznapokra. Tehát a tíz legjelentősebb magyar politikus az elmúlt tíz évből, vagy inkább tizenhat évből. És szerűen Hogyha... ez nem egy etika írista, tehát itt nem, nem, nem arra kell gondolni, hogy itt erkölcsi mérőszámok alapján tettük ezeket az embereket sorba, pusztán csak arról van szó, hogy hatásuk a magyar közéletre, a folyamatos polgárháborús hangulatra, Például, és sok másra, mi milyen nagyságú, milyen nagyságrendű, mennyire voltak ezek az emberek megkerülhetőek, vagy megkerülhetetlenek. Körülbelül egy évvel ezelőtt már készítettünk egy ehhez hasonló listát. Most azért ismételjük meg, mert meggyőződésünk az, hogy senki nem vagy hogy jó sokan nem hallották ezt, és nem ismerik ezt, és nem tudtak véleményt formálni a kérdéssel kapcsolatban, már pedig szerintem nem mindegy, hogy hogyan ítéljük meg azokat a politikusokat, akik az életünket formálták. Inkább politizáljatok, mert hülyék vagytok a focihoz. Bocs, írja az SMS író. Miért vagyunk mi hülyék a focihoz? De egyáltalán ez, a, de ez, a, ez, a, ez, az, ez az odavágott, ez a kis odaköpött ö, ö, bírálat. Miért? Érveljé tényleg csak egy mondatban ra rakd össze, hogy miért mi, miért, miben mondtunk, miért, miért, mi hülyeséget? Hülyeséget mondtunk mi mi mi mi mi mi mi vagytok! Szóval, 22 34 88 1, Hozzá a... lehet szólni a témához Sőt, kérjük is, hogy szóljatok hozzá a témához Viszont, ez a szabály Csak és kizárólag az aktuális Éppen terítéken lévő Éppen a helyezésében lévő politikusnak A személyéhez szóljatok hozzá Csak azokat a telefonokat fogjuk jó szívvel fogadni Azokat a telefonokat viszont beadjuk az adásba Amelyek az éppen aktuális Éppen terítéken lévő politikus személyéhez Szólnak hozzá Tehát akkor most következzék Mai listánk a 10 leg jegle... és ma telefonál, azt se tudja ki a 10 és már hív minket. Látható a kapcsolatban. A 10 tíz... kapcsolatba. legjelentősebb magyar politikus top listája. e 10edik. Listánk 10edik helyezetje Dávid Liboya aki a népszerűségi listák elejét ostromolja, most már mindig? évek óta folyamatosan. De amikor hatalmam az... volt, akkor is, egyébként, amikor ő miniszterasszony volt, akkor is, meg most is, amikor már régen nem az, szóval ő azt ott azért állandóan. Jó, mondjuk persze ez a népszerűségi listáról mindig el kell mondani, hogy úgy tevődik össze, hogy az összes választópolgár elmondja azt, hogy neki mennyire szimpatikus, és általában azok végeznek az előkelőbb helyeken, akik egyik Oldalnak, se a jobb, se a baloldalnak különösebben nem szúrják a szemét. Tehát akivel Jaj. különösebb bajuk nincsen, mert, mert mondjuk Orbán Viktor hiába kap mondjuk 10 pontokat a Fidesz szavazóktól, az MSP nulla pontosai azok szépen lehúzzák az ő teljesítményét a középmezőnybe. Ellentétben mondjuk Dávid Ibolyával, aki mindenhol kap egy hatost. Uh -huh. Szóval Dávid Ibolya, ő az, aki... Uh sokáig jelentéktelennek tűnt, sokáig úgy tűnt, hogy Orbán Viktor és a Fidesz egy az egybe felszalámizza, vagy befalja, de aztán valahogy Isten tudja, hogyan, vagy hát lehet, hogy nem Isten tudja, hanem Smuk Kandor tudja, hogy hogyan, de, de a, a, a a politikai marginalitásból valahogy visszaverekedte magát a porondra, és megmentette ezt a pártot, valahogy visszahozta a tulajdonképpen már mindenki által veszni látszó MDF-et a parlamentbe. És ez viszonylag ritka. Tehát Orbán Viktor halálos ölelését eddig keveseknek sikerült túlélni. Szerintem Dávid Ibolya elsősorban ennek köszönhető, hogy a listánkra fölkerülhetett. Haló, haló! Tiszteletem! Hát a tizedik politikus nővel úrasszonynal szeretnék. Van egy ilyen tendenciája haláladó eltörlésére. Erről mi a véleményetek? Az örökösülési adó eltörléséről? Igen. Igen. Hát... Ez egy népszerű, ez egy népszerű felvetés az ő részéről, nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sokak egyetértésével találkozik. Egyébként hajlamos a, a, az ex-miniszter asszony, az elnök asszony, és hát e, úgy, úgy általában az MDF hajszolni a népszerű intézkedéseket, az utóbbi időben főleg. Úgy néz ki, hogy egy éven belül döntést hoznak, tudnél, hogy kiüregedik ez a privatizációs, óriási vagyonnal rendelkező és nem akarnak illetéket fizetni, úgy fogják majd a unokáikra, aki még nem az unoka nevére vette meg. Dávid Igójával kapcsolatban esetleg még valami felvetés? Ja, még egyet szeretnék. Ja, egyébként Szerkeszt úrnak ugyanúgy, mint múlt héten a piros gomba, az ott van a kezébe. Ah. Benne, szóval nem melegíti a másik még egy ez meg, hogyha ha ban lesz áll a fialagépe visszafelé, akkor örülni fogunk, vagy sírunk köszönöm szépen Micsoda. nem értettem mit akart ezzel? nem tudom hm. Elképesztő, hogy fialának egyébként mennyi olyan hallgatója van, aki őt annyira utálja. De miért hallgatják akkor? Ez a, ez, ez, ehhez is tudni kell valaki, valamit, hogy folyamatos hallgatóid legyenek, akik gyűlölnek téged. Halló, halló! Yeah. Az előző úrnak nem, nem válaszoltatok rám. A véleményetekre volt kíváncsi. Mivel kapcsolatban örökösödési adóval kapcsolatban? Igen, igen azt, hogy sokaknak tetszeni fog, de én úgy, úgy kérdeztem, hogy titeket kérdezett. Szer hogy, hogy töröljék el az örökösödési adót, szerintem nem kell eltörölni az örökösödési adót. És szerintem nem kell eltörölni. Nem szerintem tartsák szerintem. meg az örökösödési adót, annak realizálják a mértékét, de szerintem, nem, szerintem semmiféleképpen sem kell eltörölni. Tehát azért mindenféleképpen kell, kell hogy legyen egy. egy szociális ihletése az adórendszernek és azt gondolom, hogy akiknek nagyon sok van és akik nagyon sokat örökítenek át azok, azok kell, hogy a közösségben is jelen legyenek a pénzükkel, a felelősségükkel nem? Más a véleményem, de értheti a tied is Igen? nekem az a véleményem, ha én valamit megkerestem, egyszer leadóztam, azt már ne adózzam még egyszer meg tehát ha én feldobom a pacskert, az legyen a családom és nem ásér, mert egyszer már elvileg leadoztam. Jó, de, de, de mindenle így van. De az az igazság, hogy a személy egyszer adózunk, amikor a személyi jövedelemadót befizetjük. Utána, amikor bármit vásárolunk, akkor, akkor adózunk, mert, mert kifizetjük az áfát. Amikor, amikor nem vásárolunk, csak berakjuk a pénzünket a bankba, akkor is adózunk, mert, mert elveszik a kamatot. Tehát, de de da, ne, a, ne az örökösödés illetékről beszéljünk, a szabad kérnem, hanem Dávidi mert... Bolyáról, mert Dá... Dávidi bolya a mi listánk tizedik helyezettje. Van hát önnek véleménye Dávidi bolya személyéről? A Dávidi bolyát én, én na, nagyon egy jó játékosnak látom, egy igazi politikus, nagyon, nagyon okos nőszemély, egy kintapolitikus, politikus, nagyon tudja, hogy melyik oldalra kell mindig állnia. Hát sokáig nagyon nem tudta, és aztán az utolsó pillanatban, gyakorlatilag éjfél előtt tíz másodperccel jött rá arra, hogy nem kéne ott maradnia, és éppen hogy ki tudott ugrani. De rájött a torgyán, nem jött el? Hát igen. Köszönjük szépen! Lehet, hogy a torgyán példája is egy jó, egy jó mementó volt Dávidi bolya számára. Lehet, hogy Le. torgyán nélkül Dávidi bolya sejött volna rá. Valószínű. Szóval akkor úgy gondolja, hogy megérdemli a tizedik helyet a mi listánkon. Ez egész biztos. Köszönjük szépen! Köszönjük. Ja. Még az, azt is fel lehetne tenni kérdésként, hogy vajon fog-e feljebb kapaszkodni, vajon tíz év múlva a boja az az tizedik lesz, nem fog szerepelni a listánkon, vagy, vagy, vagy lehet, hogy lényegesen előrébb fog tartani, hiszen azért ez egy pillanatnyi állapotot tükröz, legalábbis egy aktív politikus esetében mindenképpen. Kilencedik 9. Ah! 9. helyezett listánkon, Csurka István. Miért is lett surka István 9. helyezett ezen a listán? Szerintem roppant nagy hatással volt a magyar közgondolkodásra, meg a rendszerváltás történetére az ő dolgozata. Az ő dolgozata, amikor kezdve gyakorlatilag szélső jobboldali veszélyről beszél a bal liberális sajtó Magyarországon, és a dolgozatot a Pusztán a dolgozatot, ennek enne van is némi alapja. A, gyakorlatilag ő volt az, aki szétszakította az MDF-et, nem csak a maga, által képezett törésvonal mentén, hanem más törésvonalakat is képezve ezáltal. Ugye, gyakorlatilag a csurka dolgozat által kialakult ki uh, válság volt az, amelynek révén kizárták az MDF-ből például Lelek Istvánt, például Debreceni Józsefet. Tehát uh, uh, hivatkozva arra, hogy ők a másik szélsőség, őket is kell zárni, hát ez, ez Lezsák Sándor kis mahinációi nyomán ment így végbe, ilyen módon. Na, esetleg a csurkaista annak rendkívül nagy a felelőssége abban, hogy Magyarországon az Izrael állam kritikája, a globalizáció kritikája, a nemzetközi üzleti körök kritikája, mintegy tíz éven keresztül vált tabuvá, mintegy tíz éven keresztül nem lehetett erről beszélni anélkül, hogy ahhoz hozzá ne csapták volna, mint egy járulékos részként az antiszemitizmust, amit Csúrka István folyamatosan és következetesen hozzárendelt ezekhez a témákhoz. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a magyar közgondolkodást, vagy a modern magyar közgondolkodást, a globalizáció kritikáját, a nemzetközi ö, neokonzervatív nyomulásnak a kritikáját, ő mint egy összekapcsolta a saját szerintem hülye primitív antiszemitizmusával. Ha ezt nem tette volna, Magyarország szerintem szellemi fejlődésében sokkal, de sokkal előrébb járhatna. Üh, én Csurka egy nagyon, tehát hogy mondjam, szerintem nagyon sok dolgot, amit sokkal korábban ki lehetett volna mondani, nagyon korán csak ő mert kimondani, csak az a baj, hogy nagyon sok dolgot mondott ki emellett, ami által lehetetlenné tette, hogy ezeket a dolgokat más is elsajátítsa, és hogy ezek a dolgok a közgondolkodásba úgy menjenek át, mint annak pozitív tartományai, hogyha ez érthető volt bármennyire is. 22.3488.1 továbbra is a telefonszám. Azt kell még elmondani Csurka ról, hogy ő volt az egyetlen politikus, aki képes volt parlamenten, tehát a rendszerváltozáskor nem létező pártot a parlamentbe juttatni. Ugye azóta is folyamatosan megszakítás nélkül nagyjából ugyanaz a jó, kiesett ki a kis gazdopárt, de hát ugye a rendszerváltó parlament hat pártjából öt párt ma is jelen van és ezt egyetlen egy alkalom volt, amikor megtörték és kiegészült ugye a igen, párt. Igen, ő volt az egyetlen, aki hívőről meg tudta ugrani az ötszázalékos szinten lehetetlen küszöböt. Haló, haló! Jó reggelt, divádok, szerződöm önök. De én vagyok? Igen. Önök rendszeresen olvassák a magyar szalomot. Hát egy ideje már nem, bevallom. Kérem szépen, Csúszka István előre megmondta, megírta mindazokat a dolgokat, amik ma Magyarországon vannak. Ugyanúgy az egészségügyben, az oktatásban, a gazdasági problémákkal, a földeladás, mindent megírta Csúszka előre, hogy mi fog bekövetkezni. Most csak egy példát az egészségügy. 2002-ben én olvastam a Magyar Fórumban, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége, ha a kezébe kerül az egészségügy, hogy fogják tönkrevenni, hogy fogják a népírtást megcsinálni. Ezt csúrkájék már 2002-ben meg, megírták azt, amit ma bekövetkezett az egészség. Uh -huh, tehát akkor ő azt mondja, hogy Csurka István egy nagy politikai vál tesz. É, nem azt mondom. Egy nagy jó -s. Nem, hát tulajdonképpen lehetne úgy is mondani, hogy csurka a magyar Noszrádámusz. Mm. Viszont csurka István, miközben Noszrádámusz játszik, azért részt is próbált venni a politikai folyamatokban. Az az érdekes, hogy volt csurka Istvánnak ez a bizonyos dolgozata, ahol leírta azt, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a romlásnak genetikai oka is vannak. Túlságosan régen élnek a körünkben olyan csoportok, akiknek a, a, a körében a, a kiválasztódásnak a módja az nem megfelelő, vagy valami tehát konkrétan valamiféle ilyen fai spekulációba ment bele, ami kifejezetten, amit sokan, köztük például Kerény Imre, aki azóta a jobb oldalnak az egyik meghatározó értelmiségi figurája, például nácizmusnak ö, ö, minősített, és nem volt és nem tévedett ezzel nagyot úgy gondolom. Tehát, Milyen? hogy, hogy ö, ö, érdemes volt-e ezeket az önszerint haladó gondolatokat a nácizmus köpönyegébe bújtatni? Ez tény és való, hogy van volt, mikor elvetette a súlykot a Csurka, de gyakorlatilag ő a magyar népnek az érdekében volt mindig. Csurka ott cseszte el a dolgot, hogy maga mellett a papóci kizi, sajnos ki kell mondani, hogy felesége vagy élettársa, hát az az ő magánügyük, sajnos a papóci kizi révén családi vállalkozásra tették a mi étet. Ezért ábrándult ki, gyakorlatilag ezért ábrándult ki a miért ezért csalódott a csúrkában. De maga a gondolatmenete, maga a politikai vitele a csúrkának, én kimerem állítani, hogy az egyik legokosabb, legbölcsebb és a volt. De, hát, de hát ha egyszer családi vállalkozását tett a miépet, hát akkor azt lehet mondani, hogy mégiscsak egy... Hát ez a magyar átok, ez, ez az urambátyám, sógorság komasság, gizikeség és mi egyéb, az mindig beszüremkedik a legjobb politikai szándékok mögé is, ugye? De azért arról, arról a csurka dolgozatról ne felejtkezzünk el. Azért nagy felelőssége volt csurkának abban, hogy marginalizálódott, és a hogy is mondjam, a politika úgymond szemétdombjára került. Mindaz, amit bocsánat, ő leírt, amiben egyébként lehetett sok igazság is. Bocsánat, csúrka, mikor lépett föl? Akkor lépett föl, amikor meglevol lett volna a magyaroknak a lehetősége, hogy az, az ukrajnai alapszerzőt is alá tudják írni, és Antal József ellentmondott neki, gyakorlatilag megtagadtak Kárpátrajai Magyarországot. Antal József. És abba is igazat a csúkának, pedig én nem vagyok mi abban abba is igazat adtam a csúkának, hogy igenis nem szabad a magyar földet eladni, ő a magyar föld védelem érdekében lépette. Most akkor megkérdezem öntől. Mennyire ö, hazaszerető, mennyire nemzetben gondolkodó kormány az. És ugye ott van bent Bajnai Gordon, aki a libatenyésztőket tönkretette, nem fizették ki nekik a pénzüket. Tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok ember ez mi a Istvárról, Csurka, Istvánról, Csurka Istvánról beszélgessünk, ne Bajnai Gordonnak De azért, a libatenyésztőiről. Most egy... állat, én azért érek erre ki, mert pontosan, hogy a Csurka most világított rá erre az egyik e, kereskedelmi az Eko televízióban hogy létezik az, hogy angolok libatenyészettel is foglalkoznak Magyarországon ugyanakkor a magyar libatenyésztőket akiknek több száz családnak a megélhetése volt, Köszönjük szépen, eh, hogy az hívott az minket Köszönjük én. szépen, viszont hallásra Szóval ez volt a 9. helyezett listánkon Csurka István, mint a 9. legnagyobb magyar politikus a, a óta eltelt évekből. Északai Tudós Klub a magyar értelmiség színe javával. Sajnos nem. A közép Puzsér robert és az ő ellenpontjával. És Puzsér Robert mindjárt fel is olvassa az ő ellenpontjának azokat az esemeseket, amikre talán ér érdemes reagálni. Urak, nem tudom hova tenni a listát. A magyar politikai gyalázatot tekintve a lista első vagy tizedik helye az értékesebb, vagy az, ha valaki rajta sincs. A... Leginkább az, ha valaki rajta sincs egyébként. Ö, de, és, és, tehát, hogy ne, nem, nem ebbe a kontextusba jen. kell helyezni ezt a listát, hanem kik ki azok, akik hatással voltak a magyar közállapotokra. Kik, akik kérdés, nagy hatással, most értelemszer... kérdés, hogy ma megnézve egyébként, a, megnézve egyébként a magyar közállapotokat, értelemszerű, hogy aki nagy hatással volt rá, az nem volt rá jó hatással, hiszen nézzük meg, hogy mivel alakultak ezek a közállapotok. Tehát nem vagyunk nagy véleménnyel a lista egyetlen helyezettjéről sem. Ezt most csak úgy titokban, úgy, úgy mellesleg legeláruljuk, de nem, nem érték alapján, tehát nem akár erkölcsi, akár bármiféle morális szemlélet alapján állt össze a lista. Hát tudni kell, hogy a Robi foglalkozását tekint vállapvetően történelem tanár, között, és, és, és benne, benne van egy ilyen nagyfokú elkötelezettség a történelmi visszatekintések irányába, és osztályozni, értékelni azokat az embereket, akik az elmúlt években, évtizedekben, vagy akár századokban meghatározóak. Ez, ez csak az a kérdés, hogy mennyire meghatározó, semmi több nincs, nincs mögötte erkölcsi dilemma, hogy ki kilencedik, ki első, ki hatodik, és ki nem került a listára, pusztán csak annyi, hogy jelentős szerepe, hatalma befolyása volt-e az életünkre, a magyar politikára, a magyar közéletre. És hát megnézve a közéletet, hát alig ha jó hatása volt egyébként. De most nem azt vizsgáljuk, hogy jó vagy rossz, hanem azt, hogy mekkora. Nagy, vagy kevésbé nagy. Ilyen értelemben a nyolcadik helyezetnek nagyobb hatása volt a közállapotokra, a politika alakulására az elmúlt évtizedekben, mint a kilencedik helyzetnek De hát kiről is van szó? A nyolcadik helyzet Nyolcadik helyezet, József hát a független kis gazdapárt elnöke, akihez, hát a... Először... először, először, először a tű... Mi volt ő? Nem elnök? Mi volt az ő első, első titulusa a kisgazda pártban? Valami ügyésze volt a pártnak. Pártfőügyész? Pártfő Kitalált magának egy ilyen pozíciót, hogy párt Nem, Eztán kitalálta, késő... nem, nem. Jó, világos, de... de a régi gazdapárt... igen, de, ő fel, jó, de ő töltötte fel olyan tartalommal, ami az, amikor abban nem létezett. Aztán társelnök lett lányival. Emlékszeli erre? Tehát, hogy nagyon-nagyon fondorlatos módon kúszott fel már a kis gazdapártnak a csúcsaira is. Hát, minden esetre az ő nevéhez a kis gazdapárt 20. századi 20. század második felének tündöklése és bukása is egyaránt a nevéhez fűződik, hiszen ő volt az, aki ebből a pártból azért. Önálló hatalmi tényezőt tudott fabrikálni, hiszen azért emlékszünk, hogy 90-ben, amikor a Kisgazdapárt bekerült a parlamentbe, igazából hát egy megfoghatatlan massza volt, nagyjából lehetett tudni, hogy a teljes reprivatizációval értenek egyet, ugye ez volt talán a legfőbb programpontja a kis gazdapárnak, aztán semmi nem lett belőle, ugye ez a reprivatizáció ez az azt jelentette volna, hogy, hogy mindenki visszakapja azt, azt a vagyont, amit valamikor az államosítás során elvettek tőle vagy a családjától, és, és ez megbukott, mert hát egyrészt, már <gül> nem volt sok racionalitás ennek az elképzelésnek ötletnek. Másrészt úgy, ahogy a kisgazdák képzelték, hogy így konkrétan ugyanazokat a vagyontárgyakat stb. visszakapni az egész egyszerűen jogilag nem volt különben, Az ilyen típusú deprivatizáció azért nem volt egy annyira Istentől elszakadt gondolat, amit jelez egyrészt a kárpótlás. Másrészt Csehországba például minden a rendszerváltozási után minden cse állampolgár jogosult volt egy bizonyos részvénycsomagra, kvázi kártérítésként a kommunizmusnak a bűneiért. Tehát a kisgazdapártnak ez a legfőbb programpontja így teljesült, de igazából nem látszott, hogy ez, ez a kisgazdapárt, mint önálló politikai tényező mit akar, mit szeretne, hogy szeretne. Alapvetően befeküdtek Antal József mögé, aki nagyon jól ledominálta a teljes kisgazda frakciót, ami valami 50 tagú volt. És utána nagyon, jó érzékel, nagyon jó érzékel ugrott ki ebből torgyán. És Ugrat utána kiugrott még hozzá viszonylag kevés emberrel, mert a kisgazda gazda 33-ak, azok továbbra is a demokrata fórum által vezetett kormány többség része maradtak, és tordján az, az 8 vagy 9 vagy 10 képviselővel nagyjából elhagyta a frakciót, és frakción kívül politizált különben. Az, az fényesen bejött neki a következő választásokon. És, és hát fényesen bejött, mert, mert kiderült, hogy az emberek azért alapvetően amiért aztán máig, máig is hatalmas van, hogy a független kis párt, mint brand, úgy, mint a Nike, vagy az Adidas, tehát, hogy igazából nem feltétlenül a tartalmát vizsgálva, ez egy nagyon jól hangzó valami vidéken, a vidéki parasztság körében, és ezért aztán folyamatos háborúkat kellett vívni a Torgyán doktornak is, aki aki, hát ezeket a háborúkat folyamatosan megnyerte, de, de egy csatát nem tudott megnyerni. Egyrésztről nem a tudta... A saját vívott csatát elvesztette. Hát nem tudta a magyar mezőgazdaságot megmenteni az ő négy éves uralma, vagy uralkodása, vagy minisztersége alatt. Másrészt Bár... pedig nem volt képes az ő rokonainak és nagyon falánk ismerőseinek, sógorainak, komáinak nemet mondani akkor, amikor a kincseskamra ajtaja megnyílt, és hirtelen mind, mindenki a környezetében nagy nagyon falánk lett, és szeretett volna részesülni a javakból, és hát Orbán Viktor amikor meglátta, hogy tömmi a zsebét torgyán doktor, akkor hát, hozzátéve az, hogy Orbán Viktor is azért el, -el egyet a kincses tartalmából, nagy hangon rámutatott, hogy ott a tolvaj, ott szalad, és abban a pillanatban vége is lett torgyánnak. Példamutató módon gyilkolták le őt a fideszesek. Ja, hát nagyon keményen elbántak vele, és aztán hát ő már mint politikus időről időre meglebegteti a visszatérésének a gondolatát, ami vélhetően azért nem, nem egy realitás, ami visszavonult igazából, mint közszereplő két, két kétszer is találkozhatnunk vele, hiszen egyrészt könyvet ért, <gül> megírta az emlék, és írja az emlékiratait, részről, meg a TV2 egy súlyában vállalt Kelemen Anna társaságában <gül> többek között nem kellemetlen szerepet. Nem kellemetlen szerepet, de hát Kelemen Annával mindenkinek kellemes lehet eltölteni egy-egy buja órát. Már még a rossz nyelvek szerint ez 1500 óra dollárba? Dollár? Euróba kerül, de tudja, hogy igazán rossz nyelvektól ismered azt a viccet, ami szerint két csikló beszélget, és az egyik azt kérdezi a másiktól, hogy úgy hallom, hogy te Frigid vagy, á csak a rossz nyelvek szerint. <gül> Van egy telefonálunk, nagyon reméljük, hogy Tordján doktorhoz akar hozzászólni. Haló, haló? Sziasztok, én Sütz vagyok. Szerintem tökéletesen megérdemli Tordján ezt a nyolcadik helyet, de nagyon viccesen eszembe jutott, hogy volt neki egyetlen egy jó mondata, ami szerintem beleillene a mai arfolyat politikába ami körülbelül úgy szólt, hogy a miniszterelnök mondjon le. <gül> ez, mintha, ez mintha csak ma volna, ki annyira aktuális. Köszönjük szépen, hogy hívott. Azért Különben eh, Tordján igazából az első Menetet, Orbán Viktor, tehát hogy nem egy menetes volt az ő csatájuk, mert igazából két menet volt. A második menet az, amit láttunk, és viszonylag látványos, mert akkor Orbán kiütötte uh, Tordján doktort. De volt egy első menet, mert hogyha visszaemlékszünk, még a... Uh, a, ugye a honkormánynak az első évére, akkor a közvéleménykutatási listákon nem a Fidesz volt az első és nem az MDF, hanem a Független Kisgazdapárt. Tehát a Független Kisgazdapárt nagyon sokáig úgy tűnt, hogy hogy első, volt, számú, aztán... hogy első számú kihívója lesz a, a kormányzatnak, tehát hogy ő a, nagy, a nagyobbik ellenzéki párt, és utána volt az a március 15-e, amikor tordján egy elég radikális hangvétel. A, harag, a haragnapja? Nem a haragnapja, a haragnapja az még az Antal kormányzat idején volt, és a legszörnyűbb orvelli hülye. nem csak vissza. De nem, nem, idézte, de nem csak volt, volt, neki ott ilyen muszolinis pózai voltak, emlékszem, az ilyen tehát, hogy ilyen beállásaira. De, de, de a haragnapja ez Orwell, tehát csak ott a harag van, vagy valami ilyesmi, amikor ott összegyűlnek az emberek, és kiadják magukból a frusztrációt, meg a dühöt. De nem, hát a forduló pont a kis élet az, az volt, amikor ez a liberális dögevők, vagy dögkeselyük, rágják, szent, nem tudom Hazák én... az ezer vérből, tehát, csapadékos vérből, vérbenázó altestét. Igen, és, és ezek után Tordján megkapta ugyanazokat a jelzőket, amiket különben csurka is, és, és utána jelentősen, jelentősen esett vissza a népszerűsége, a kis gazdapárnak, és igazából azt a 15 os álomhatárt később soha nem tudta átlépni, pedig akkor, amikor ez a beszéd elhangzott, hát 20 fölött volt emlékeim szerint a Kisgazdapárnak a népszerűsége, ami nagyon-nagyon-nagyon soknak tűnt akkor. Halló, halló! Sziasztok! Na, végre megkaptam a vonalat. Csak egy hozzászolást szeretnék mondani. Így a Torgyán meg a csurka irányában, hogy ha már szóba kerültek ezek a nevek, akkor uh, tudom, hogy én nem hiszek ezekben az összeesküvés elméletekben, legalábbis uh, általában az terül műsorból. Én se vagyok feljétlen híve ezeknek, de úgy, úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen tényező a provokátor tényező Magyarországon. Aha. És, és bátorkod, szóval bátorkodom feltételezni ezekről az emberekről, hogy mivel gyakorlatilag a tevékenységükkel szinte kizárólag a bal oldal javára hajtották a vizet, malmára. Ezért, ezért engedesen meg nekem, hogy elgondolkodjam azon, hogy ezek az emberek milyen érdekeket szolgálnak. Tehát vajon, vajon tényleg valamiféle nemzeti vagy jobb oldali értékeket, a torgyánok, a torgyánok és a csurkák? A és a csurkák, és, a Szabó, pedig... Albert, és a Szabó Albertek. Na jó, de azért ezeket a neveket, nem, nem mossuk már össze ezeket, nem hozzuk már egy platformra csurkát és Szabó Albertet. Jó, ez egy kicsit erős volt, de igen. összemosás lenne. Szóval Csak azt mondod, hogy ők ügynökök, jelző. tehát azt mondod, hogy ők valójában a baloldal ügynökei, akiknek semmi más dolguk nincsen, mint hogy a tisztességes, gyanútlan jobboldali szavazókat, azokat át riogassák ezekkel a, ezekkel a kesztyűs bábokkal, hogy Csurka meg Tordian meg Szabó Albert a baloldalnak a szekértáborába. Erről egy van szó? Ez így nagyon erős, de ezt a, a, a lényeg, a, a tény, a tény, én csak annyit látok, hogy gyakorlatilag ezt teszik. Tehát, azért, ez Mert csinálhatják ezt önerőből is, saját butaságú okán, nem? És akkor arról mi a véleményed, hogy a mostani Hát, hogyha a kutatás néz meg az ember, hogy a legnagyobb erő, ami ott a, ami a baloldali szavazók egy jelentős részét baloldalon tartja az pont Orbán Viktor. Tehát ez az összeesküvés be Orbán Viktornak is megvan a maga szerepel. Lehet, hogy ő is provokátor, nem? Ez egy, ez, egy, ez egy érdekes szempont. Hát szerintem Orbán Viktor viszont most már mostan elértett gyakorlatilag ezzel a ez a megalomániájával uh, tölti be ezt a szerepet, és valószínűleg uh, nem szándékosan, de hát ki tudja. Rúha nem feltételezed tehát, a szándékot. De, tehát sem, én csak azt, azt szeretném mondani, hogy egyszerűen megkerültetlen ez a tényező, hogy, hogy ma Magyarországon is vannak, látjuk ezeket a tüntetéseket is. Tehát létezik ez a tényező, nem csak a 80-as években, nem csak a, a 70-es, 60-as években voltak ilyenek, hanem vannak provokátorok közöttünk. Köszönjük. Hogy, kik azok? Hát nem tudjuk, köszönjük. K különben annyiban érdekes ez a felvetés, hogy uh, nem olyan régen jelent meg. Uh, valamelyik svájci napilapba egy hosszabb cikk, ami arról értekezett, hogy a posztkommunista országban és a posztkommunista rendszerekben a szolgálatok azok hogy, hogyan élték túl a rendszerváltozást és hogyan <gül> menekítették át a hatalmukat részben az újonnan létrejövő titkosszolgálatokban, részben a gazdaságban, részben a politikában ugye hát a legnyilvánvalóbb példa erre Putyin elnök saját maga, aki hát gébé vezetőből lett uh, uh, Oroszország elnöke is az ő baráti köre uh, pillanatnyilag az a... Gyurcsány is, az egy, az jó új... példa. Gyurcsán is de, egy jó példa. Gyurcsányról nem tudjuk az állambiztonsági múltat, azt hiszem, hogy különben mondjuk megyesi... Kiszes a, a... múltat, azt ismerjük. Tehát. De, de, de, de más a kettő, tehát hogy, ah. hogy azt az mondja, is. És, és ez a népszerű, igazán népszerű, mert én nem hiszem, hogy ezek az emberek, tehát hogy azt gondolni, akár tornyáról, akár csurkáról, hogy, hogy, hogy valami hihetetlenül bonyolult kommunikációs stratégia részeként ők, ők megbízottként azért, úszi, azért úszítottak vagy fogalmaztak keményen, hogy a társadalom egy jelentős részét eligyesszék a, a jobb oldaltól, a jobb oldaltól az, az, az, az egy egész... tehát hogy olyan, olyan mértékű manipulációt, olyan mértékű intelligenciát, olyan mértékűen nem számol az embernek a saját természetével, hát ezek az emberek, akár torgyán, akár csurka, hát ők, ők, ők nagyhatalmú, önjáró figurák voltak azért Magyarországon. Hát nem, nem elképzelhető, nem, nem realitás az, hogy ilyen típusú összesküvések legyenek. A, az biztos, hogy arról nincsen a közvéleménynek tudomása, hogy, hogy valójában a háttérben milyen típusú játékok játszódtak le mondjuk a ikkosszolgálatok berkein belül, de, de hogy ilyen nagyságú összeesküvés nem volt, az, az egészen, egészen, egészen bizonyos. A hetedik te magad légy! A hetedik te magad légy, és von vissza. Mondhatnánk Kunce Gábornak, aki listánk hetedik helyét tölti be. Hát igen, Kuncegábor. Kunce azért érdekes figura, mert igazából a semmiből tűnt fel, pedig ő már a 90-es rendszerváltó parlamentnek is a tagja volt, de, de valahogy nem volt az SDS-nek az élvonalában az első négy évben. És amikor az SDS-nek elkezdődött a, vagy az első három évben, és amikor elkezdődött az SDS-nek a mély repülése, illetve a tölgyesivel való szakítás, akkor egyszer csak va valahonnét előbújt egy olyan ember, akit igazából soha senki nem számította az SDS vezetőjére, garnitúrájához, mert, mert azok a rendszerváltó nagynevek, hogy különben ott vannak, ugye Magyar Bálint, Rajk, Petőiván, Demszki Gábor, lettek volna a reálisan következő elnökök, és mégis hát Pető Ivánt váltotta, és, és hát nagy kérdés, hogy az ő politikai karrierjét hogyan írjuk rá, mert részről el lehet róla mondani, hogy, hogy egy sikeres politikus, hiszen bent tartotta a parlamentben a pártját, másrésztről kétszer is kormányzati pozícióba sikerült lavíroznia, másrésztről el lehet mondani róla, hogy egy kifejezetten Sikertelen politikus, hiszen azt a pártot, amelyik a rendszerváltozás idején a második legnagyobb volt, az első választásokon 24%-ot szerzett, a másodikon 18%-ot szerzett, mostanra a küszöb fölött lebegő, de gyakorlatilag már kimutathatatlan különbségekkel a küszöböt megugró pártát tette. Tehát gyakorlatilag már volt két olyan választás, ahol paraszt hajszállal maradtak csak bent a parlamentben. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy lezüllesztette a pártját egy. egy a, gyakorlatilag a parlamentarizmusnak a, a teremvidékén táncoló gyülekezetté, míg az korábban egy, egy jelentős politikai erő volt Magyarországon. Mivel érte ezt el? Hát semmi mással, mint hogy belement egy olyan koalícióba, amely koalícióban ne, őrá nem is volt szükség, hiszen 54%-ot szerzett önmagában hondul a 94-ben. Ők mégis belementek ebbe a koalícióba, gyakorlatilag azzal a, adták fel a keresztvizetei részt az, e az SZDSZ-nek, másrészt pedig azzal érték el, hogy a Fidesz nyomulhasson be a helyére, sőt nyomulhasson ki túllépve ezen, nyomulhasson ki a jobboldalra, és erősödhessen meg olyan mértékben, amilyen mértékben megerősödött. Tehát a Fidesz, hogy is mondjam, színeváltozását aminek nyomán ők liberális politikai platformból egy jobboldali pártá váltak, ezt megelőzte az SZDSZ-nek a színeváltozása, amikor ők egy, radikálisan antikommunista liberális pártból az MSZP vási ilányodtak. Különben lehet, hogy erős a példa, de talán meg lehet az kockáztató, hogy nagyon hasonlatos a kisgazda és az sds nek ilyen tekintetben a sorsa, hogy ugye mind a ketten kormányzati tényezővé váltak, mind a ketten kor kormá kormányzati pozícióban igazán nem tudták azokat a választói tömegeket, akik rájuk szavaztak kielégíteni az ő kormányzat teljesítményükkel, és mind a kettőt ledarálta a nagyobbik kormánypárt Magyarországon. Valahogy érdekes módon, hogyha valaki kormánypárti szavazóvá válik, az mindenképpen az erősebb kormánypártot fogja hosszú távon favorizálni, és nem a kisebbet, és, és ennek hát sok áldozata volt. Ne felejtkezzünk arról, hogy igazából Kunce Gábornak szerintem a végsőlökést, és az SZDSZ-nek is ezt a küszöbb körüli helyzetet alapvetően Hordyula teremtette meg akkor, amikor a két 2000-es, vagy nem, a 98-as választások előtt Kunce Gábor belügyminiszter volt, és az országban akkor volt ez a sorozat És megkérdezték Horn Gyulát, hogy mi a véleménye a közbiztonságról. És, és akkor azt mondta, hogy közbiztonság milyen közbiztonság. Magyarországon nincsen közbiztonság. Magyarországon nincsen közbiztonság, miközben hát a koalíciós párt elnöke volt akkor a belügyminiszter. Ebből aztán tanult az SZDSZ, és legközelebb már Kunce nem ment bele a kormány, men be a kormá de de szerint... Hát mint, a pártelnök, hát, mint a pártel, pártelnökként nem vállalta a másod szerepet, de ennek ellenére az, ezek a csapások és szerintem a, ez a horngyulai gesztus az, amelyik nagyjából megágyazott az 500 környékén az sds nek Grétával és a cicákkal. A hívásdíja mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem. Semmi cicátás, semmi emeldíj. 22, 34, 88, 1. Hiatalos, dinamikus, menő! Ezt lökjük, mert így élünk. Na ezt nem. Közép nem igazodik rendekhez, hanem magadja azokat. az jata ben köszönni meg a Cure-t, Azt írja, hogy pont ez kellett a másnaposságára. Kunce fennnen hirdet írja 73, hogy az SDS az értelmiség pártja, így gondolom jó helyen vannak. Hát őnekik nagyon-nagyon nagy volt az arcuk, amikor bementek a koalícióba az msp vel 94-ben, és azt gondolták, hogy majd fel fogják zabálni ezeket a butaprolikat. Csak úgy tűnik, hogy azzal nem számoltak, hogy az államigazgatásban és pont a, pont a belügyminisztériumra tették rá a kezüket, hogy az államigazgatásban sokkal nagyobb tapasztalataik vannak az MSZP-seknek a pártállami múltjukból, mint, mint az sds eseknek akik teljesen kezdők, hát jól be is lettek darálva jól fel is lettek ők szalámizva. Minden esetre azt el kell ismerni, hogy Kunce egy teljesen új hullámot jelentett, amikor megjelent a magyar politikának a, a porondján egy tehetséges politikusnak indult aztán egy, hogy is mondjam, egy, egy tragikus vészmadarává vált az SDS és a liberális alternatíva felszámolódásának eltűnésének a magyar politikai struktúrában. Tehát azt lehet mondani, hogy <coughs> ha valakihez, akkor koncéhoz lehet kötni egyrészt azt, hogy megszerezte azt a sok jó bizniszt az SDS számára, másrészt pedig azt, hogy eljátszotta a liberális politika esélyét Magyarországon, és hogy lefolytotta az SDS, -e ezt az MSZP tudatalattiába. Gyakorlatilag Kunce kezdte el azt a munkát, és vitte szinte végig azt a munkát, amit most majd Kóka látszik bevégezni, hogy az SDS -e t végleg egyszer is mindenkorra megkülönböztethetet lenné tegye az msp től kvázi kék MSZP-vét tegye, mint egy lefolytva azt az msp nek a tudatalattiába. Tehát... Hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki volt az, aki először is karaktert adott, másod másodszor pedig teljesen elvette a karaktert az SZDSZ-től, ez mind Kunce Gábor, És úgy gondolom, hogy a búcsúzó kuncegábor mindenképpen megérdemli a hetedik helyet Ez a topristán, mely a, az elmúlt évtizedek legtehetségesebb, vagy inkább a legnagyobb, hogy, hogy legnagyobb, hatású, hatású, legnagyobb hatású magyar politikusait tartalmazza. Jön a hatodik! hatodik helyezett listánkon, Kovács László. Aki különben a legtöbbre vitte, mint hazánk fia, hiszen pillanatnyilag az Európai Unió kormányának, vagy a bizottságnak egyik tagja. De az a kormány, Az, kvázi. Hát, az Igen, kvázi kormány. Tehát, tehát a, a ő tényleg az, aki, aki megcsinálta. Tehát lehet azt mondani, hogy... És ráadásul megvan neki az a töltőtől, ami miatt ő az egész karrierjét gyakorlatilag végigcsinálta, amivel ő a Magyarország csatlakozási dekrétumát az Európai Unióhoz. Tehát ő... Én úgy láttam végig, hogy Kovácsnak megvolt az adottsága arra, hogy miniszterelnök legyen, de ő egy ilyen csináló alkat inkább. Tehát inkább, ő, inkább olyan, mint Ág Ferenc, sem mint, olyan, mint Andrási gróf. Tehát ő, ő, ő talált magának egy Andrási grófot, ez lett, ez lett medgyesi, és ő, ő inkább, egy ilyen, egy ilyen, inkább megmaradt a háttérben, pedig minden adottsága feljogosította volna arra, hogy kihívója legyen Ormánnak 2002-ben, de talán azt, arra is rájött, hogy, egy, hogy ő túlerős karakter lenne ahol. Hogy a diktátori hajlamokkal megvádolt Orbánnal szemben. Ő, ő, egy, jelen, ő egy jelentős alternatívát tudja jelenteni, inkább a növényevő medgyesi tűnt alkalmasnak erre a szerepre. Az biztos, hogy a Kovácsban ha valamit nagyon lehet értékelni, az az, hogy, hogy nem zúzott rá a miniszterelnöki posztra, miközben az ő helyzetében, mint a legnagyobb ellenzéki pártelnöke, uh -huh. hát, hát kevesen lettek volna, akik, akik ennek a csábításnak nem tudnak ellenállni, persze, mondjuk azért az isben vagy ellen tudnak állni, azért persze az is benne lehetett ebbe a döntésbe akkor annó, hogy igazából nagyon-nagyon esélytelen Tűnt, ott az MSP a Fidesz-szel szembe. Tehát nem, nem, nem volt igazán realitás annak, hogy Orbán Viktort meg lehet verni. Tehát az senki. Senki nem gondolt szerintem egy három-négy hónappal a választások előtt, hogy, hogy itt egy igazán kiérezett és izgalmas küzdelem lesz, sőt egy olyan küzdelem, aminek az első körétel is bukja a Fidesz, mert, mert egész egyszerűen Orbán Viktornak nak a nimbusza hát ugye akkor volt a csúcson. Akkor, és a, mondjuk a kormány teljesítményesen volt feltétlenül annyira rossz, hogy, hogy szerű állapotban legyen az ország, mint mondjuk 94 környékén, amikor, amikor brutális kormányváltó hangulat volt. Valahogy ez 2002-ben nem volt jelen, és mégis veszített Orbán, is, hát a Kovács azt hihetetlenül jól taktikázott, mert, mert nem vállalta fel annak az ódiumát, hogy, hogy ő esetleg kikapjon, mint miniszterelnök, de ha már az mszp megnyerte a választást, akkor, akkor elment Brüsszelbe, és, és hát különben jó eséllyel lehetne, hogyha a legnagyobb hatású magyar politikusokról beszélünk. Jó eséllyel el lehetne rajta gondolkodni, hogy Kovácsot akár az első helyre rakni, hiszen ezek, ezek a politikusoknak a hatása alapvetően Magyarországra korlátozódik. Kovács az első olyan magyar politikus a rendszerváltozás óta, aki nemzetközi szintéren is tud, vagy tudhat maradantót alkotni. Mondjuk jellemző módon ugye az uniónak a Bonyolult, átláthatatlan döntéshozatali mechanizmusaiból nem igazán lehet kihámozni, hogy, hogy vajon milyen teljesítményt nyújt Kovács László, ezt, ezt, ezt szerintem nincs az a politikológus, aki meg tudja mondani. Ugye nincsenek közvéleménykutatások, amik mutatnák egy-egy adott biztosnak a népszerűségét, mert, mert egész egyszerűen valószínűleg a 300 millió uniós állampolgárból, vagy szavazópolgárból, hát mi 10 millióan tudjuk, hogy Kovács László a, az egyik biztos, és még a 10 millió magyaron kívül ezt számon tartja hm, mondjuk olyan 8-10 ezer uniós bürokratai. Ennyien <gül> tudják össze. De ettől függetlenül az biztos, hogy, hogy elvileg az neki. Az biztos, hogy ő biztos. Az biztos, hogy ő biztos, és elvileg neki nagyon komoly hatalma van, de hát a magyar, magyar közélet alakításában, magyar közéletre való hatásában e, hátrép kellett, hogy soroljuk, és ezért csak hatodik, de ki tudja. Hát minden esetre Kovács Lászlóval kapcsolatban mindenféleképpen megjegyzendő, hogy ő mennyire egy szürke kis bürokrata volt, mennyire egy, egy szürke kis hivatalnok volt még akkor, amikor külügyminisztere volt hornyulának. és aztán az elvesztett választás után előlépett a szürkeségből, és hihetetlen belegondolni gondolni abba, hogy valaki 60 éves és 70 éves kora között ennyit tudjon fejlődni kommunikációban, verbalitásban, karizmában, mint Kovács László tette azt. Tehát tényleg felnőtt a feladathoz. Most csak a, a kizárólag az adottságairól beszélve. Hm igen, hát ugye ne neki ezt a ver verbalitás alapvetően akkor mutatkozott meg a, az ő nagy, nagy jelenete a választási kampányban a, ha emlékeznek még rá az a pokornival való vitája volt, ami... tépte. gyakorlatilag a szerint széttépte. De nagyon durva volt. És én, szerintem, én szerintem azért nem volt egy ilyen jelentős különbség, de az biztos, hogy, hogy az előzetes várakozás is általában egy ilyen típusú vitánál mindig az előzetes várakozása az, ami, ami meghatároz, ami amihez képest tudnak jól vagy rosszul teljesíteni a politikusok. Az előzetes várakozás az volt, hogy Pokorni, aki hát so sok tekintetben stílusában még akkor azért mindenképpen egy mérték volt. Magyarországon nagyon jól, nagyon érthetően kommunikált, kifinomult stílusa volt. Mindenki azt várta, hogy, hogy, hogy a Kovácsnak esélye sem lesz a Pokorni ellen ellen. Ehhez képest most az én, amit én láttam, az az volt, hogy a, hogy a Kovács jópár csörtét megnyert a pokornival szemben. Még olyanokat hát, is, hanem szerintem nem volt igaza. Ha kirakta a kokárdát a Kovács. Az milyen volt? Elővette egy kokárdát is kirakta az, abban a beszélgetésben. Én azt tudom, hogy egy, egyetlen egy csörtére soha nem került sor. És szerintem annak a csörtének, aki mellettel azért kérdéses lett volna. Ez pedig az Orbán-Kovács vita. Erre soha nem került sor. Orbán mindig el tudta kerülni Kovácsot, és szerintem Orbánt olyan látványosan, hogy olyan látványosan lemosták volna, hát később ez, ez Gyurcsánynak jutott ki, hogy, hogy Orbán lemos, Orbánt lemossa, vagy Orbánnal felmossa a TV stúdiót. Én úgy gondolom, hogy a 2002-ben Kovács és Orbán leült volna vitatkozni, hát az lett volna az igazi. Az lett volna az igazi párbaj. Mert hát megyesi. Lássuk be, hogy az egész 2002-es, választási győzelme az MSZP-nek, az Kovács Lászlónak köszönhető. Kovács egyedül kommunikálta végig az egészet, nem is engedett senki más megszólalni, de valószínűleg nem is tett volna jót az MSZP előmenetelének, ha bárki más is megszólalt hát, volna. Jó, szerintem azért a, az Orbán meggyesi vita azért az nagyon jelentős volt. Tehát olyan szempontból a magának a vitának tartalmilag nem, nem volt értelme, de alapvetően az egész jobboldal arra építette fel a kampányát, hogy jön a, szívű, a kegyetlen szívű átlástalan bankár. És akkor mindenki már kíváncsi volt, hogy na, na hogy lás, lás, lássa, lássa ezt a végtelen rossz ember. Szerencsétlen teszet a ügyetlen, béna, nyomorult és végtelenül azonosulható figura került elő a kalapból. <síns> A, a, a, ami, ami kicsorbította a jobb oldal a teljes kommunikációs offenzíváját, tehát azért meggyesít. Hát, me... Ezért volt geniális választás, de ezt mondom, hogy Kovács képes volt arra, hogy háttérbe tolja saját magát, felmutatva egy olyan figurát, akitől aztán nem lehet félni, akit fel lehet mutatni, mint alternatíváját Orbánnak, mert ő, hogy mondjam, tehát meggyesít lehet szánni, meggyesít talán még utálni is lehet, de meggyesítől félni. Nevetséges. Jó, de, de, de jó, szerintem a nagy hiba az, az a bankározás volt. Tehát, hogyha ismerték volna a megyesítés, beszéltek volna vele, akkor szerintem biztos, hogy nem ezt találják ki. Csak így megnézték az önéletrajzát, és azt mondták, na itt van a fogás, na most megmutatjuk nekik. Hát aztán ez lett belőle. A pozíció az ötös. Az ötödik helyezett top listánkon Demszki Gábor, Budapest örökös főpolgármestere. Aki általában, akik szerepelnek a listánkon, azok mind országos szinten jelentős, tehát a nagypolitikában kvázi megkerülhetetlen figurák voltak hosszabb, rövidebb ideig. Most Demszky Gábornak is volt egy kalandja, egy rövid flörtje a nagypolitikával, aminek a végén hát nagyon-nagyon. Össze, összehúzott vállakkal, meg testtartásban távozott a végén, mert ő, mint az SZDSZ elnöke, hát nagyon-nagyon csúfosan megbukott. Jó, de is furták. Tehát minden irányból, Tehát ő aztán szembe ment mindenkivel, azzal az önbizalommal, amit a fővárosban szerzett, aztán úgy kulloghatott el onnan, mint annak a rendje. Viszont, viszont annak ellenére fel kellett kerülni a listára, hiszen, hiszen tényleg most már tizenhány éve? 20. Nem, hát 50-ször öt választották újra 2.40 az 20, 20. 20. éve. 20. éve, 20. éve ő Budapest főpolgármester. Nem 20. Hát huszadik. mondjuk még csak 17. Igen, 17, nem, 17. éve. De hát ez lesz, ezzel lesz. most már mondhatjuk, hogy 20. éve, mert ezt is ki fogja tölteni. Tehát 20 évre lett Budapest főpolgármestere. Hát és, és ne zárjuk le itt a történetet, mert hol... ki tudja, hogy mit hoz a következő választás. Legutózt a várost. Hát legu... lesz... látva a nagy fejlődését, a határosillagoség. És látva azt, hogy Demszi Gábor legutóbb is azt mondta, hogy hát most már ez az utolsó, de, de, de aztán csak maradt az élet. a, a hatalomtól búcsút venni. Szerintem Demszki sem érti. Demszkivel az élen senki sem érti hogy hogyan lehetséges az, hogy Demszki újra, meg újra, meg újra ezzel a teljesítménnyel főpolgármester tud lenni Budapesten. Elképesztő egyébként az, hogy ahogyan ez a város rohad le, ahogyan ennek a városnak a legszebb út, útjai, legszebb terei, vas és acél épületekkel, üveg és műanyag épületekkel csúfondároskodnak, ahogyan ez a város folyamatosan és következetesen pusztul, és ez az ember pedig diadalittasan lépked előre egyik ciklusról a másikra. Elképesztő. Jó, nekem különben az a meggyőződésem, hogy a Demszkinek a leghatékonyabb kampányfegyvere az az, hogy minden választás előtt felturatja Budapestet, de úgy, hogy, hogy tényleg nem lehet közlekedni. Azt gondolná az ember, És, hogy, ez, hogy, hogy majd ellene szavaznak, mert az emberek bosszankodnak, de nem, mert látják, hogy munka Nem, tehát az emberek bosszankodnak, az emberek folyamatosan szidják Demszkit. Viszont, amikor oda, oda mennek a fülkébe, akkor azt kell mondani, hogy hát. Igen, itt tényleg történt valami. Hát, e, ha annél is több történt, akkor nem tudnék megmozdulni. Soha életben nem jutnék el a munkahelyemre, meg, megszűnnének a rokoni kapcsolataim, kizárólag a telefon lenne alkalmas arra, hogy bárkivel is kapcsolatot tartsak, és, és ezért De Demszkire szavaznak. Hát mi azért kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondolnak a hallgatóink Demskiről, úgyhogy várjuk a telefonokat, ha valakinek, bárkinek is van véleménye Demski Gábor főpolgármesteri pozíciójával, az ő előmenetelével, illetve listánkon elfoglalt ötödik helyével kapcsolatban. Nekünk az a véleményünk, hogy Demski Gábor a rendszerváltás óta eltelt évek ötödik legnagyobb hatású magyar politikusa. És van SMS számunk is természetesen, 06303030881, egyes. Aki pedig hívni akar minket az a 2.34.88 egyes telefonszámon ezt megteheti. Halló, halló! Szizzük, hogy ha megengedtek még Kovács Lászlóhoz hozzáfűzhetek egy gondolatot? Egyetlen gondolatot. Igen. É, egy idézetet a 2002 es választásokbeli kommunikációjához, amit már egy elmészet, hogy ilyen zeniális volt. Nem tudom mi. Hát zemiálisan azt, azt találtam mondani a tévében, én nem tudom adásban, hogy hát állítólag a. Buszon megvertek egy néni, mert népszabadságot olvasott. Na most De nem az a lényeg, hogy jó, hát, hát igen, ilyen módon kommunikált, és megnyerte a választást, és leverte a leverhetetlennek itt Orbán Viktor. -t. Polgárháborús hangulatra mindenki rá hát világos, hogy. Fel kellett... Erre volt szüksége szükség az, a volt az as nek hogy olyan mennyiségű 72%-nyi embert elvigyen szavazni, akikkel meg tudta verni Orbánt. Gondolják csak bele. Hát ehhez erre volt szükség. Erre kellett a buszol... Erre kellett 23 millió románnal való riogatás is. Erre kellett a kötelezés. Minden kellett. Ne, nem a busztusunk alapján állítottuk össze a listát. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen. Szóval Demszkivel kapcsolatban nincsen véleménye ennek a városnak? Lehetséges az, hogy Demszki Gábor ötödik helyével kapcsolatban nincsen véleménye a hallgatóinknak? 22 34 88 1 az a telefonszám, amelyen hívhatóak vagyunk, és amelyen közölhetitek a verzióitokat a listánkon elfoglalt, ötödik helyezett Demszki Gáborral kapcsolatban. Haló? Sziasztok, Sanyi vagyok. Hát nem is kapok levegőt, hogy ti vagytok a rádióban. Hóz véletlenül kavartam Uh -huh. De Demszkivel kapcsolatban azért azt, ne tegy, azt tegyük hozzá, hogy Demszki nem fegyverrel foglalta el a városházát, hanem ehhez kellett ez a gondolkodásképtelen tömeg, aki, aki tényleg megszavazta hatott vagy hetett hogy mit nem a hanyattor is. Tehát gyakorlatilag érted, és Sovács László is csak abban a közegben tudott ö, ö, gyakorlatilag hathatósan hülyeségeket beszélni, abban a közegben, aki, aki ezt megette, aki ezt elhitte, ahol, ahol ez gyakorlatilag táptalajra talán ez a hülyeség. Köszönjük szépen. Magunkat is, magunkat is hozzásorolhatod az első öthöz. Köszönjük szépen. Majd nem dobogón. Ez a negyedik. Nem szükséges magunkat hozzásorolni az első öthöz, mert ezt megteszik a politikusok. Tehát ezek a politikusok, ezek minket nagyon-nagyon jól használnak fel, és ez alapján foglalják el a pozíciójukat. Ú, ki is foglalja el vajon a negyedik pozíciót? nem dobogón. Ez a negyedik. Negyedik helyezett listánkon Antal József, ex-miniszterelnök. Jó, hát. Uh, Szerintem Antarról a legnehezebb beszélni, meg véleményt alkotni, mert. -már -már nem, uh, nem, nem azért, mert nem él, hanem mert igazából még nincsen meg az a történelmi távolság, Ezt ami. a kapcsolatban mindig elmondják hogy a többivel kapcsolatban megvan. Uh, a többivel kapcsolatban nincsen csak ott, ott vannak személyes indulatok, vannak személyes élmények. Uh, uh, Kovács Sászlóval kapcsolatban 23 millió román, a, a buszon megvert népszavás hölgyike, az, hogy leverte pokolni, tehát van egy csomó ilyen típusú élménye, még friss élménye az embernek. Ant Antal József, az tényleg ilyen tekintetben az emlékezet senki földjén van, és, és én, én nem tudom, nem, nem tudom, hogy hogyan fog bevonulni ő a történelembe, mert egyrésztről az biztos, hogy elképesztően nagy munkát végzetten az az Antal kormány, amelyik hatalomra került 90-ben. Olyan emberek, akik hát, nem, hogy a parlamentet nem látták közelről, de hát az államigazgatást is csak onnét ismerték, hogyha éppen basztatták őket valamelyik, valamelyik szervezet, hogy csináljanak, ezt csináljanak, azt adózzanak, így adózzanak, úgy nem voltak benne is, és, és oda kerültek a, a kormányzati pozícióba és meg kellett csinálni az egész országot, ki kellett találni, hogy legyen jegybank, hogyan működjön milyen politikát folytasson, de csak uh, ki kellett találni, hogy hogyan működtessék a gazdaságot, millió dolgot, és értelemszerűen ezt a millió dolgot hát uh, jól semmiképpen sem lehetett, uh, ne lehetett megoldani. Az, hogy annyira rosszul kellett -e, uh, megoldani, mint amennyire uh, az emberek érezték, hiszen emlékezzünk vissza, azért volt egy taxis blokkád már az Antal kormányzat hanyadik hónapjában, talán ötödik-hatodik hónapjában, tehát hogy, hogy fél, fél évvel az Antal kormány uh, hivatalba lépése után már megbénult három napra szinte az egész ország, és, és utána az Antal kormányzat úgy vitte végig a ciklust, hogy a népszerűsége a mai kormány népszerűségének a fele harmada volt. És ennek ellenére lerakott olyan törvénykezési alapokat, nem tudom, Magyarország olyan törvénygyár volt, nem emlékszem a pontos számokra, de... de, de arányaiban valami olyasmi, hogy a Bundestag akkoriban elfogadott évente két törvényt, addig a magyar parlament hetente fogadott el ennyit, vagy, vagy körülbelül ennyit. Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen hatalmas mértékű feladat volt. Tehát egy nagyon a, nagy munkát végzett el, és Ez egy nagyon nagy munkához kezdett hozzá. Aztán, hogy, hogy ezt mennyire végezte el, ez szerintem... E, e, ahogy, ahogy halad az idő, úgy egyre a pozitívabbak a megnyilvánulások a addal kapcsolatban, hogy ő mennyit és hogyan végzett át. a dolog egyébként, politikai valósággal. Mert relációba kerül miközben, hát az, azért juggal lehet, tehát juggal lehet azt is elmondani, Dani, hogy nem ezt ígérték a rendszerváltás hajnalán azok a pártok és legfőképpen az MDF, mint ami a négy éves kormányzati ciklus végére lett. De, de ettől függetlenül én azt gondolom különben, hogy Anta József, az mindenképpen úgy fog bevonulni a történelemben, mint egy nagy miniszterelnök. De hát ez, ez egy nagyon-nagyon szubjektív, személyes vélemény. Szóval Antal József listánkon elfoglalt negyedik helyével kapcsolatban várjuk, és fogjuk várni a hírek után is a telefonokat.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 Azt azért ne felejtsük el Anta Józseffel kapcsolatban, hogy mennyire végtelenül bénán kommunikált, és milyen széles társadalmi rétegeket idegenítette a politikájától azzal a fajta ozonosulhatatlansággal, ami a személyéből sugárzott. Emellett ne felejtjük el Antal József -el kapcsolatban. Jó, hát Antal a régi iskolának a híve volt, tehát hogy, ja, ja, ja, tehát, hogy a politikus azért az most kiderült, hogy elsősorban színész, elsősorban rokszár kell, hogy legyen, tehát ő a sztárvilág egy alakra ja, egy celebritás. Antal József a maga hagyományait, ugye történészként munkája arra predesztinálta, hogy alapvetően ő ezt a világháború közt úri Magyarországnak a miniszterelnök figuráját játsza játsz és, hmm. és erre hát nem, nem volt igazából velük hát a közöjéremé. A, a hát másik az az, hogy nem kéne, nem kéne elfelejteni azt, hogy, hogy Anta József idején zajlott le a privatizációs visszaéléseknek a nagyon-nagyon jelentős része. Képtelen volt arra, hogy úrra legyen a csávó a gazdasági helyzeten, amely egyre romló tendenciát mutatott. Képtelen volt arra, hogy államháztartási egyensúlyt ö, teremtsen. Képtelen volt arra, hogy, hogy hozzányúljon a nagy ellátórendszerekhez. Tehát egy csomó olyan deficitet hagyott hátra maga után, ami hát leginkább bokroslajosnak Lajosnak a vállaira nehezedett a későbbiekben. Halló, halló! Jó reggelt, kívánok! Hát nekem lett volna Demskiről véleményem, csak nem jutottam De, de itt az alkalom, hogy Antallal kapcsolatban megfogalmazom valamit. Havala is elmondom, mert hát kapcsolatban nem tudok sok jót mondani, szinte semmit, mert ugye akkor mentünk a szövőipar, akkor ugye az a nyilatkozata, amikor még MSZMP hatalmunk volt, azt mondta, hogy msmp vel együtt esetleg az MDF, tehát... Nekem egy, egy nem jó véleményem, mondom, Taj az és elszabotálta a, a rendszerváltást. Hmm. Köszönjük szépen! Ez egy általános fádant kapcsolatban, hogy ő elszabotálta a rendszerváltást. De azért curka volt az, aki ezt megfogalmazta mindig. És azért azt is látni kell, Antallal kapcsolatban, hogy mindazok, amiket mondtál, hogy elmaradtak, és amiket elrontott az igaz, Másrésztről azért ő úgy vette át az országot, hogy az országba idegen csapatok állomásoztak a magyar függetlenség az hát mindenképpen kétséges és kérdéses volt legalábbis annak a mértéke, hogy mennyi az, amit mi megtehetünk. Én, nem, én emlékszem, hogy hogy izgultunk a családunkkal, amikor a családban, amikor néztük Oroszországból a képeket, ugye, amikor a, a Gorbacsov elleni pucs ment le, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége, hogy egy esetleges visszarendeződés fog következni, tehát, hogy a nemzetközi helyzet is nagyon instabil volt Magyarország szemszögéből, és azokat a külpolitikai prioritásokat, amiket Antall József kijelölt úgy, mint NATO-Európai Unió, ezeket végül is sikerült teljesíteni, és ehhez biztos, hogy nagy, része, eh, és ehhez nagy részben járult hozzá az Antal kormányzat, például a NATO-val való tárgyalások megkezdése az Antall József nevéhez kötődik, akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy gazdasági tekintetben az ország soha nem volt olyan kiszolgáltatott, mint akkor volt egy hatalmas állami szektor, ami kizárólag veszteséget termelt, volt egy hatalmas adósságállomány, ami kizárólag kamat terheket jelentett az országnak, és emellett meg volt egy üres államkasza. Tehát Antal Józsefnek ilyen körülmények között kellett vezetni az országot, miközben soha olyan kemény ellenzéke egyetlen kormányzatnak nem volt, mint Antall Józsefnek, és soha olyan gyenge kormányzati többsége nem volt egyetlen kormányzatnak sem, mint Antall Józsefnek. Hát hasonlítsuk össze azért azok. Az időket, amikor a, ant, Antal mögött ott volt egy torgyán vezette kis gazdapárt, egy, egy, csurkával, megosztott, egy csurkával megosztott MDF, egy. egy. egy. egy ó, mit akartam mondani, és egy, és, egy, és egy olyan ellenzék, és egy olyan ellenzék, ami ma már nem. nem tűnik túl durvának, de azért emlékezzünk arra vissza, hogy amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy ez a kormány hazudik, az egy olyan mértékű uh, uh, kommunikációs offenzíva kezdetét jelentette, amit, uh, amihez lassan hozzászocializálódott a társadalom, de akkor a politikában, a parlamentben bányászrezső stílusához voltunk hozzászokva, és ahhoz a kádári kommunikációhoz, ami, ami mindenről szól, csak nem erről a direkt konfrontációról, és és ezeket a kesztyüket így együtt amit ami, amit uh, uh, vitték, a, utcára vitték az embereket, taxis blokkádot taxis lezártak, a, megbénították a város forgalmát, hivatkozva arra, hogy a kormánynak nincsen joga fölemelni a benzin árát, meg mit tudom én Tehát ilyen, ilyen puszszerű pu pu állapotok voltak az országban hát biztos, hogy nehéz helyzete volt Antalnak nem tűnt egy erős erős kormányfőnek egyébként ezekben a pillanatokban és akkor van telefonunk halló, halló, halló. Halló jó réged. Hát azért tudni kell, hogy az Antal kormány, ugye ezt megmondták maguk, hogy Kalikáze kormány lesz, tehát abban egy nagyon jól tudt előtt előre az Antal József, hogy bukni fog. Arról nem is beszélve, hogy a üres államháztartási hiány volt, tehát kassa volt, amit már említettetek, a másik pedig az evizatartalékok, hát azt hiszem, ha jól tudom, valami 30-40 milliárd dollár sikerült a nulláról nem már, milliárd dollárra. sikerült összehozni neki a... Hát privatizációs bevételekből főképp, hát, tehát hogy mondjuk nem... Hát azért nem, nem mindegy, tehát ugye az ára ezeknek a privatizációs bevételeknek az volt, hogy viszonylag sok pénz jelent meg, de, de, de azért lehet tudni, hogy, hogy viszonylag alacsony áron szabadult meg Magyarországa azoktól az állami országoktól, amik nem értek sokat, de talán annyira keveset nem, mint amennyit kaptunk érte, de abban a helyzetben igazából az volt a, a hihetetlenül nagy dilemma, hogy, hogy, hogy, hogy kellett a magántulajdon, tehát az állam nem tudta, nem akarta ezeket működtetni, és ez azért az első vevőnek, aki Látható módon elkötelezett volt, hogy működteti, eladta, de hát sokszor politikai berkekből ki, ki, kiesel hallgassuk el. És sokszor kétségtelen, hát azóta 16 év óta, vagy 17 év óta ez folyamatosan így megy, tehát azért a politikai támogatás, csak kell privatizációs értékesítés, ez nem úgy van, hogy valaki kimegy és aztán megveszem. valamilyen párt, vagy valamilyen támogatás, mindenféleképpen kell is, hogy a támogatás csak a pártokhoz jön, hát ez egyértelmű, hogy ennek az ellenkezőjét tudja állítani, ez nem nagyon vagy maximum külföldi. Köszönjük szépen! Azt írja az SMS írónk se se Farka, hogy azért azt se felejtsük el, hogy Antalt úgy hívták Amerikában, hogy Johnny came later. Későn jött János, mivel az MDF akkor még sehol nem volt, a kis gazdáknál akart elnök lenni. És nagyon, ő nem volt. nem volt ott például. Hol nem volt, hát kell, nem volt, a lakitalki sátorbontásnál nem volt ott, ö, igen, hát bíró volt az MDF-nek az első elnöke, tehát an, an, Antal az, az valóban a kis hit nagyon sokáig, ugye ezek is családi hagyományok voltak, de volt annyira reálpolitikus, hogy beláttak, hogy azzal a társasággal, amit a Kisgazdapárt jelent, részben nem lehet ö, választást nyerni, részben nem lehet országot kormányozni, és ehelyett helyett egy, az egyen jobb alternatívának tűnő ö, borzalmas MDF tagságot, és és, és MDF-et választotta. Hát tényleg azért, azért nehéz Antal, mert, mert, mert még nincsen annyira, annyira messze, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy történelmi szemszögből tudjuk nézni, nézni az ő munkáját, és, és, és már Szerencsére mondjuk nincsen annyira közel, hogy, hogy olyan indulatokat, hát szerintem a taxis blokád megítélése 8-10 évvel ezelőtt még irtozatos indulatokat kavart volna. Ma már azért ezen túl vagyunk, és nagyjából a közvélemény a politikai elit így, így elfogadta, hogy mondjuk az a fajta Erődemonstráció és nyomásgyakorlás a kormányra, mint, mint amit mondjuk a főváros megbénítása jelent, azért az nem egy követendő stratégia, bár, bár időről időre azért vannak erre vonatkozó kísérletek. Vannak erre vonatkozó kísérletek, épp a lapokban. Szóval, ez volt a negyedik helyezettje az rendszerváltás óta eltelt évek legjelentősebb, legnagyobb hatású magyar politikusai top 10 tízes listájának amely listán lépkenünk előre, lassan, de biztosan. Itt a harmadik! A rendszerváltás óta eltelt évek legjelentősebb magyar politikusait tartalmazó top tízes listáján a harmadik Horngyula. Ehhez nem látszik mindent hozzáfűzni. Hát elég nehéz is Hon... lenne. Hongyulában testesül meg egyébként a ság. <gül> Mert ő az aki, az, aki tökéletesen át tudta menteni magát, át tudta menteni a saját habitusát, és át tudta menteni mindazokat az igényeket, amik a Kádár nosztalgiával gyakorlatilag átmentek ebbe a rendszerbe. Ő az, aki a legjobban meg tudja szólítani a kádári kisembert, ő az, aki át tudta menteni a kádár nosztalgiát az msp nek az ultrakapitalista világába, és szavazó, ö, szavazó táborát az MSZP-nek a meglehetősen bizniszorientált ö, politikája mögé, be tudta sorakoztatni mindazokat az embereket, akik a legkevésbé sem képesek azonosulni egy olyan figurával, mondjuk, mint akár Gyurcsány, legkevésbé sem voltak képesek azonosulni olyan figurákkal, akik már akkor is nagy erőkkel bizniszeltek, és a legkevésbé sem emlékeztettek olyanokra, mint mondjuk, mint mondjuk Kádár János, hát hongyula az az igen. Hongyula az képes volt arra, hogy megtestesítse személyében a, az azonosságot, a jogfolytonosságot az előző rendszer és a jelenlegi rendszer között. Őróla kell azt tudni, hogy, hogy Németországban olyan kultusza van, hogy még van olyan város, ahol utcát is neveztek el róla, bár, bár hogyha valami gyomorforgató, akkor érő emberről utcát elnevezni, az biztosan az. Másrésztről Hongyulához kötődik a, a, az egyik leg, legnagyobb publicitás, meg legnagyobb spekulációt kapó összeesküvés elmélet, ugye az önmerény lett a választások előtt, ami, ami valószínűleg már csak azért sem igaz, mert nem volt olyan pozícióban az MSP, hogy, hogy egyáltalán érdemes lett volna egy önmerilletbe illetbe gondolkodni, hiszen hiszen látható volt, hogy vagy egyedül, vagy az SDS-szeldel, de simán fogják hozni a választást. sőt, Bizonyos tekintetben valószínűleg ők úgy élték meg, hogy túl is nyerték magukat azzal az 54%-kal, mert. mert, mert nem volt igazából logikus és feltétlenül szükséges, hogy behozzák az SDS- t csak hát ugye a külföld felé, meg úgy általában a hazai közvélemény felé azért ezt a posztkommunistaságot valahogy el kellett adni, és a nagy történelmi kiegyezés az sds szel az éppen ezt szolgálta, és igazából ez a közös koalíció volt az, amivel amivel bevezette az MSZP-t a nyugati demokratikus pártok uh, sorába is bevezette végül is, uh, vagy uh, Magyarországon is elfogadott. A szalomba. A szalomban, mindenfajta szalomban. De az SZDSZ a... és Kunce kihozták a gettóból az, az MSZP-t, és ezért cserébe néhány minisztériumot kértek. Amit meg is kaptak, Levetett, amit hondyula kezükben. Hát igen, hondyula odaadtam majd, hát majd pedig. Siessünk, mert kevés az időnk. Gyakorlatilag széttépte mindaz, mindazt, amit ele, úgy tűnt, hogy, hogy adott. A dobogó középső foka mindig a másodiké. Második helyezett listánkon gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc az. Aki, Akiről két éve még azt se tudtuk, vagy, vagy három éve még azt se tudtuk, hogy kicsoda. És, és biz, biz, biz, Jó, ugye, ugye ugye lényegesen rövidebb ideje kormányzik, mint, mint Orgyula. Lényegesen, lényegesen kisebb mondjuk a nemzetközi ismertsége, elismertsége, mint Horn Gyulának. Mégis meg kell, hogy előzze hongyulát, már, mert, mert Gyurcsány Ferenc az az ember, aki, aki új paradigmát nyitott nagyon-nagyon sok tekintetben. A, egyrészt az MSP, másrészt az ország életében. Hát az MSP életében új paradigmát nyitott. Ő az, aki leszámol ezzel a posztkommunistasággal, ezzel a némi nemű bűntudatos politizálással, ami az msp re egy időről... Egy hozott el ide. Ho hozott egy agresszív, támadó baloldaliságot, ami, ami, ami eddig nem volt jelen. Emellett ő az, aki szembe megy kádárral, és, és kimondja azt, hogy neki nem kell kádár. Tehát hatalmas változásokat indukál a párton belül. Ő az első magyar hazánk fia, aki nagyjából hát rossz nyelvek meg politológusok szerint is vásárolt magának egy pártot és ezáltal egy miniszterelnöki posztot, hiszen ő, ő milliárdosként olyan eszközrendszer birtokában vagy pénz, pénzügyi lehetőségek birtokában volt, hogy igazából kihagyhatta a párt szamárlétráján való lassú felkúszást és, és viszonylag gyorsan Megyesi Péter tanácsadójából sportminiszter, sportminiszterből miniszterelnök lehetett. Az ő nevéhez fűződik az, hogy a hogy hát a baloldal legnagyobb vágyát leg Áhítottabb vágyát, hogy Orbán Viktort újra legyőzzék, azt sikerült valóra váltania, és, és hát a nevéhez kötődik az Orbán vita ahol, ahol soha nem látott agresszivitással kommunikált, és, és soha nem látott arroganciával kommunikált, és hát a nevéhez kötődik természetesen sárvassággal így az utó a, a következmények ismeretében. Na, hogy igaztalanul nem szabad választást nyerni, elnök úr, elnök úr, miért terjeszt rólunk olyan hazugságokat, hogy mi vízidíjat akarunk szedni, stb. stb, stb. Erre azért emlékezünk vissza. És, és, és hát az ő nevéhez kötődik az, hogy, hogy az ő beszéde után azért zavargások lettek Magyarországon, amivel hát so, soha nem látott érdeklődését vontuk magunkra a világsajtólag, az ő nevéhez kötődik. Hető, lassan az, hogy nem tudjuk még, hogy mi lesz a vége, de az biztos, hogy 16 éve nem, nem volt olyan politikai vezetés Magyarországon, amelyik a nagy ellátórendszerekhez hozzámárt volna nyúlni. Na most látható módon Gyurcsány nem habozik, és, és a lehető legkeményebben átszabja ezeket a területeket. Legalábbis az egészségügynél már, már most világossá válik, hogy, hogy megszűnik az a fajta kádári egészségügy, ami volt ebbe az országban. Nem tudjuk még, hogy hova vezet, de az biztos, hogy hatásában ezek a döntések, ezek megkerülhetetlenek lesznek az elkövetkező 10-15-20 évben, akár politikai kultúra, akár a politikai cselekvés tekintetében. Az biztos, hogy Gyurcsány Ferenc korunk hőse úgy a versenyszer nézve, mint a politikai palettát nézve, és ennek, kettő, ennek a kettőnek az összefonódása, pedig mintha csak maga Gyurcsány Ferenc politikai karakterét rajzolná ki. És végül a Number One! A number one senki más nem lehet, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor az első listánkon, azon a listán, mely a legjelentékenyebb magyar politikusoknak a top listája, a top 10 listája, a legnagyobb hatású magyar politikusok top 10 listája a rendszerváltás óta eltelt évekből. Orbán Viktor az, aki a politikát Magyarországon a legátélhetőbbé, a legmegélhetőbbé tette, igazi nemzeti kincsétette, vagy nemzeti sportát tette. A mindenki hitbizományává tette a politikát. Jó az, aki egyszerű képeivel, Egyszerű indián hasonlataival olyan, olyan. tényleg olyan jól átélhetővé tette a politikát, mint egy futballmecset. És hát ő egy igazi Szaf man, aki, aki paraszti sorból, paraszti családból érkezve eljutott uh, a legnagyobb csúcsokig. Tehát, uh, tehát uh, ugye hát uh, hol, mi a neve a. A fa falu, ahol felnevelkedett? Hát ő... ő, ő, ő Alsó vagy felső? A, a, a, alcsút és felcsút. Na, igen, tehát... Alcsút, felcsút. felcsút. De, de tényleg, tehát hogy olyan karrier ez különben, ami nagyon-nagyon ami ritkán adatik meg egy egyszerű, egyszerű hétköznapi családból származó fiatalembernek, és ő tényleg az első perctől kezdve menedzselte és a kezében tartotta nevéhez. Már olyan események kötődnek 20 éves korában, 24-25 éves korában, van, hogy százezer ember előtt beszél a hősök terén, és, és meghirdeti a, a szovjet csapatok kivonulásának a követelését, ami, ami egy hihetetlenül, hihetetlenül bátor és kemény politikai üzenet volt abban, abban az időszakban. És azt se felejtsük el, hogy, hogy Orbán Viktor az a politikus, és elsősorban ez indokolja az ő első helyét a top listánkon, aki miatt Magyarországon mindenki elmegy szavazni. Miért megy el mindenki szavazni Magyarországon, annak ellenére, hogy már mindenki kiábrándult a politikából, Orbán Viktor kedvéért. Az ország egyik fele azért, hogy Orbán Viktor miniszterelnök legyen, az ország másik fele pedig azért, hogy Orbán Viktor ne legyen miniszterelnök. Az összes többi porhintés, Orbán vagy nem Orbán, ez a magyar politika valósága, ha tetszik, hanem ezzel érdemelte ki elsősorban Orbán Viktor ezen a topristán való első helyezet, helyezését, és hát Gyurcsány is a második helyezését, mert hogy kezdő is erre a szintre lassan, lassan eljutni. Azt írja nekünk az SMS hogy ha az első helyezettet részrehajlás nélkül megindokoljuk, megeszi az okniát, jó étvágyat kívánunk. Ö, nagyon sok eseményíró író azt írja nekünk, hogy olva, hogy mondjuk el a komplet listát azért, mert nem voltak képesek az egész műsor teljes egészében hallga, meghallgatni, tehát a legjelentősebb, legnagyobb hatású magyar politikusok top listája a rendszerváltás óta eltett évekből. Tizedik helyezett Dávid Ibolya, kilencedik helyezett Csurka István, nyolcadik helyezett Torgyán József, hetedik helyezett Kuncegábor, hatodik helyezett Kovács László ötödik helyezett Demszki Gábor, negyedik helyezett Antal József, a harmadik helyezett Hongyula, második Gyurcsány Ferenc, a number one pedig Orbán Viktor. Ez volt a mai szélsőközép. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Akik kíváncsiak erre a fajta hangvételre, azok ma este hallhatják fél hattól fél nyolcig, itt a 88.1-es frekvencián a Demokrácia Részvénytársaságot, akik pedig még inkább azokat holnap reggel fél héttől váljuk újra a szélsőközépben. Sziasztok! A szélsőközépnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti. addig se keresse a lottózókban. Az intellektuális nyereséget. A szélsőközéposztja.